شيطان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم براءة من الله ورسوله الى الَّذِين عاهة من المشركين فسيحوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَتَاشُورٍ وَاَعْلَمُوا وَأَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِلْ كَافِرِينَ سورة التوبا مدنی سورت تے الجهاد و القتال و فی سبیل اللہ ناصابت دماغ کے سرہ مختصر تھا چی مخی تریقی د جهاد بیان کڑشوی موزدلتو ای جهاد تا تیار شای او اعلانو که خان کافر تو ای زمانگا کی بائی کار یا حر کل چه قواید ده قتال بیان شو انا نو تاسو زہونه ورکې د جهاد فی سبیل الله یا هر کله چې مخ کې وقاتل او امر د قیتالو شو اود دل تا هغه اقسام ذکر کړي چې هغه سره قطال دا لا طرفنه حكم شویلې قسم خلق بیان هي مؤمنان اهل کتاب منافقا او کافرن نو په اوله دغه صورت بیا سلوري سي ده په اوله ایسا کي ذکر دا مشرکینو دے خرم نو پا دوئے میں عیسیٰ کی بیاضی کردہ کتابو دے نو درے میں عیسیٰ کی ذکردہ منافقانو دے صدور میں عیسیٰ کی بیاضی کردہ مومنانو دے پا اول عیسیٰ کی ذکردہ مشرکینو دے او اقسام دہ مشرکین بیانے ہی جو کومو شریک سره باقی تعال کوي نو مشرکین په څو قسم دي دی. دیو دي محاربین جاره وکي تاسره جنگ ته تیار بل قسم دي معاهدين لیکن آہدِ مات کرے گئے معاہدین دی لیکن آہدِ مات کرے اور درہم قسم آغاں معاہدین دی شاہ پا خبر آہد منی والا رلی خواہ اندہ بالآہد المواقت و بالآہد الغیر مواقت یوک محاربین دی دو قسم مواحدین بالآہد الغیر مواقت درم بالمواقت امر د قتال چاہ سرے دا محاربین سره دی او بل دا آگا چاہ سرے چلو زیمانت کر لے. د دوک سره په اساس اعلان جنگ دی ښه نو په دې حساب کې بیا علیل د طالبانی دغرهنګې د طریقه بایه باندې دا د آتش ته مها انت پر د ایسدو او دا آتش ته مې نو به واخله ها دوکی یهودی یو قسم مستامین دی، نوی بیان برایش دیدی؟ کی فیم دی؟ یا دوی محصہ و آخرترہ اوم در شما پوری دا دوی محصہ دا، بعدی که دا ذکر ده له کتابو ده چې ده له کتابو سربقه کتابوایخ نو اوجهو د کتاب ذکر کښ پک او د لسکوایخ د بیانې بیا بدر مې سکه د منافق ذکر ده نو په دې منافق قباې بیان کړی دي ترغیب جهاد تور کړه چې وې زواجر دي همدہ بي اوجد تر اغا سفاره ختم شي دا نه یو کم صلاح اتا pore ا مې د سلامات نو اخلا په دې کې ذکر دا مؤمنانونه ميا مؤمنان دړي کس ما کړی دي ښاغه مجاهدين دم اره مؤمنان چې هغه جلت کوون کړي په توبه کې مو سارعين فی التوبه جهاد ننوت دي دیکن زر ای توبہ وقت کرے دا درم قسم متقاسرین سستی کڑی و دا اگو خبر و رسلو شوید آخا بیا ترغیبات تیر کتالتا او ذکر دا منافق پا کی کئی دا پارل تحزیر چی دا دا نظانوں ساتا ای خوا لستر اقو سر او صورت ممتاز دے پذکر دا فرقو اربعو دا گرنگی صورت ممتاز دے پسیفاتو دا منافقی نو دا د دا دی صورت نم صورت توبہ دے نو نورم دیر سور... نمو نید دا دی صورت تا صورت دا آغا سورت تی چه منافقی ترولی ده دا غرنگی دی سورت تا مخزیون وی چه منافقی شرمون لی دا غرنگی دی سورت تا سورت مبسرون وی آغا سورت چه اگر کی صفات د منافقی پورته کڑی دی د غران کې سوره الملک راوړم وې ته منافق اصحاب ذکر دے په کې ګورو دې سورته په اول کې بسم الله نظر اورل شي حضرت علي رضی الله تعالی داږي وجد بیان کړی دا جی بسم اللہ کو امان دیخا او صورت خنا زل شعر د پارا د زوال د امن بسم اللہ کو سبب د امن او صورت کې خ زوال د امن دیخا د دی وجنا پاول د سولت کی بسم الله نظر اورل دی شي لیکن د اصل وجه وجنه شي کې دی ښه ته حکمت ویل کې شي ګټه ویل کېږي چې په دی حکمت په بنیاټ وجه حدیث کې راضي مشکات وغيرها ذکر کړی دی مختصره دا چې حضرت عثمان رضی الله عنا تپوس شه ځې دا سورۃ النفال دا خدای مسانیون سره تعلق ساتي ځکه بازی سورۃ تن تطویال ویلې کیږي نو بادو تم این ویلې کیږي نو بادو تم مسانی ویلې کیږي نو بادو تم مفصل ویلې کیږي مسانی خوغه سورۃ ندی چې هغه کې سرونکم آیتونه یې او مه ان هغه سری یاد سره نه باغی بارا آیاتونه نو تیوال سورۃ تنا تر یونس پورې دي نو شناخل شورا پورې د ابی امین نو شوران رسو در حجرات پورې دي کې مسانی وي دي تماسانی وي او حجرات ناخره پورې مفصل بیا د قسم تیوال او سات مفصل قصار مفصل حاصل دا چې تاسو سوچیدہ سورۃ الانفال چې دا خدای مسانیو سره تعلق ساتي او سورۃ توبه دا خدای مئنه سره تعلق ساتي نو هغه په مئنه کې راويستي او نو دا په مسانې کې راويستي انده په توېوال کې څنګه ذکر کېږي جواب دا ده کدا حذت یثمان رضی الله نو د جواب مختصر حاصل ده سورۃ نکرغللی کایتنارا گللی نو داره ونا شیدا شیدا سورۃ دل تکید ده آیات دل تکید سورۃ الانفال هغه سورۃ چې د مدینه او اوائلو کې او سورۃ توبه ده د اخیری سورۃ ده اكسو تهره پیغمبر خدا صلی الله علیه و دا دنیا نه لار ما چې دې سوراتو توقات له دواړو تا د دوو دواړو مضمون بالکل یو دی اخ القتال فی سبیل الله دې دې بار سره موږ ته معلومه ده چې دا یو سورته بل تی بار سر چی مانگ او قتل چی او اول نا زل بل دیرن سو نا زل شده نو مانگ اجتحاد داو گخا چی چونکی دا مضمون یو دینو یو شریح کاری نو مانگ فصل دا پارا بسم اللہ راناوڑا اوراوڑا مانگ دا, دا پتفیوال کی که خود لگخا او څنګهی جدا جدا ناظر شیونو دومره فصلو کا منګه چی سوراتون توبه مدنیه मेंस کې دي سره فصلو کا د اصل و اجازه برات من الله ورسولی د دې آیتون اول مطلب من ځان پوا کا نا هم کال د هجرتو چې دا اعلان د برات شه یو بنی بکرو دا د مشرقیو حلیفو بل ب خوزه او د خللیفان د ممنانو د مشرقیو سره دا محده چېسو دمونږ سره نه جن مرته سر نه جنګ چې کوم زمون حلیفان د ناقیې کې بم د یو بل سره منګ یو بل خللیف ته به سر مشرکان وولې د اقو ده بنی بکر مرغرد ثیا وکړه او ده بني خوازه عام سره وو جنگ یې لاندو احد ماته لوځه ماته څو لوځه ماته الله یې سره زیدي مشرکین سره اعلان د جنگو کوي فتد مکه شه د نهم کال د هجرت مشرکین خوب حرم کې قسم نا قسم بوتانې پیغمبر صلی الله علیه و آله پاک عقل منه حج لته لیکن پاته شو الله پاک ار خبر صفاقولا نو د شوال په نه هم تاریخ منه اعلان د براد شه چې سړو سلولر مېشته توسته مهلت ته پدې کې ایمان وروړای څوک ایمان روڑا ایمان روڑای نو د دی ملک نا اوہوزائی کنزمان جنگ تا تیار شای اسلام دے یا سیف تے خوا او خبر دا دو خبری نو یوزل اعلان خودش اوال نوشو سلور میاشتی کې کی, کی خودشوی خوا لیکن یو اعلان پا ایامو د حج کیوشو ابو بکر رضی اللہنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے گئر لینو پسی علی لے گئر ابو حر رضی اللہنو اوی منگتول لڑو نو علت دا سالورو میں اشتو تذکیرہ بیا نیشتی زکر بیا دو میں اشتی زل لے گئر چې بیا اعلان که دنو بس زی الحجہ و محرم شوال زی قیدہ زی محرم شوال کی اعلانو شو اول نو دا دویمیش دلال اینو په زیر حجا کی بیا اعلان شه ده ال طبیع ده صلورو میشتگوره تذکیره نشتی خواه براعت من اللہ زوال ده امن ده بایکارت ده جدائی ده اعلان ده بی امنه ده قطع تعلق ده تولیمان رازی خواه ذ شھرا طرف نه د الله پاک دا طرف نه د الله د رسول دا طرف نه ال للذین اکسانو تا اه هم من المشرکین شلوز کړه له ور سره تاسو د مشرکانو نه او بیا غلوز مات کړه ده ونقزو بیا غو س کړه له غلوز مات کړه ده दुसरा اعلان د ايلاند از ده فصیح و فلر و ده بسګر دې دوی په ملک په امن سره 14 اشورن سلور میاشتي په امن سره ګرځه دې کیدا غدري خبري دی یا يا یا ایمان روړ یا جنگ ته تیار شه او غیر انكم غير پوځ هي یقینا تاسو نشئ زور کول الله لران دا د الله اعلان دی ښا او ان الله مغزل کافرین یقینا الله پاک شرمون کده کافرانو کافران او اذن من الله ورسول لناس یوم الحج الاکبر اعلان دې د الله طرفنا نه رسول طرفنا الناسی خلقو تا دی مشرقینو تا کل یوم الحج الاکبر پرزید حج اکبر کی حج لوئے سا ان اللہ بریومی للمشرقین ایلان دا, دا دخوا یقین اللہ پاک جدا دے دی مشرقینو نا ورسولو رسول اللہ جدا دے دا حج الاکبری چورتا ہوئی کرن دا پا نسبت عمری عمری ته حج اصغر ویلې کی او دا حج اکبر ده دا نه چې حج اکبر ده جمعه پر چه کلا دغه دا د دا اختر رضه راشیه د عرفه رضه راش دغه فرق چانه ده بیان کړه ده دغه وجبائن الاصلا ها دا د حجۃ الوداع کی جمعہ আরাفه جما شی وی دي جو, جو خل دا خیال کړی دي چې دا به حجي اکبر دي اکبر او حجي اصغر و سمن چې عمر لرل شه نو به حجي حجي ورته ويخه نو عمر او حجي اصغر دي ادا بل حج دي ته حجي اکبر و, و دي کیږي توبتم فوا خير دا دا تو بهتون ف خیر الله کوم پس تو به خله ستاسو ستاسو د پاره دا غه د اویل تولله فله کوغیرمهجز الله ګر د تاسو د تو نهنو پهشيقی تاسو ن جزه کوون الله ل ن پټې د عذاب الله نهخ او بس شیرله نه کفرو حکومنه به شرمانه خبر ورکې کافرانو ته په عذاب درناک الا الذين اهتموا من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا قران دل توسیس استثناء کوي ها ټول مشرکین سره جنگ نه ده هغه مشرکین سره چې اهد مان ا چاچي ا حد نه مات کړه لکه بونو زمرو بونو کنانہ دی دوړو خو لوز بره ټینګ ولاړو اغه سر اوریچ نه جنگيږي ښا الا الذين هم مگر جنگ نشته دا کسانو سره عہد کړل او سره تاسو منو المشریکین د مشرکانونه طبیع سوما لم ينقص حكم شيئا بيان کمن دې کړه وي سنا شيئا د سشي بیا وي کمن دې کړه دې تاسو نه د لوز د ایسلوز ولم يظهر عليكم احدا او امداد هم نه دې کړه استاد په مقابله کې احدا دایچا نو فله ده پس په کويتههغوی سره ل داغ الله مدې تر مدیره غ پورې دغه بنو کنانا بنو زمره ان الله یحبل متقین ی الله می نه سا د بچکیېدون سره متقین نه مرسول دی چې ماول نظان بچکی د فایذنا سالخ الأشهر الحرم پس کله 14 می شه د عزت والا غره د می د عزت او سم می شه د دی عزت دیخه دګه دی حرمت ته جنگ نه لکه اقدام نشته نفایذنا سالخ الأشهر الحرم نفقت للمشرکین حیث وجدتموهم بس اوج نی مشرکین لران کوم چی مومی دوی دران وخوضوهم نی سی دوی در سمن قید کوای دوی دران وحصروهم راگیر کوای دوی دران نی سی دوی دران راگیر آوی دوی لهم کلا مرسد راگیر که سامنب بنی که قیدی که او کینی دوی تا کل مرسدن پا هر مور چان هر د کوم دو کم دیکی دوی تک را تک دیک کینی وردخان وصف اینن تابو پس که دوی توبه او اخلا آن دو خلی توبه یوازی نوارے پا خلی توبه او لیکن د توبی پتا بی سرنگی واقام سلات وات وزکاں پابندی د منسکی ورکی زکاة یعنی ظاہر اکا عمل ده دا دین دوړه بنیادی ارکان د ایمان ده اسلام دی کنا توبای اوو خلح پخلا منه او عملی خکارک زان منتے دینی زان من خکارک نوفا خلو سبی لہو پس خالی کئی لارد دوی سمانان دوئی سر جنگ مکوائی ان الله غفور رحیم یا کان الله پاک واخنا که انکه رحم قبول کړي دا به مؤمنانو شو و این احد من المشرکین استجارکان دا دی بلکه حکم بین مستامین دا کافراندی په دره کې ده لیکن هغه وای ز ستاسو خواته رازم در اسلام تر د سره ورینه جنگ یې د لوی ورې امن ورکه یا کيو وتن د مشرکین نو نستاجاره کان امن غوړي د تا نه فاجر هو پس امن ولا حتی اسمان کلام الله نو سلوچې د تل تغری نه دا د خدایو الاسلام ترازی کنا مديني ترا یا بل ملک اسلامی ترازي نارب سیر سیاحت لا ګرځه نستا ماحول د مسلمانانو وداي شي ارز کې بدل لا پاک د کتاب بیانونه نه درس او تدریس نه بيخه حتا يسمع كلام الله يتردي چې واوري کلام د الله د الله کتاب واوري سن سږي کې خو بکيني د الله د کتاب بیان خو واوري ساسر د مسلمانانو وب قبول کیږي قرچي دا قرزي وباسي ثم ابلغه ما امنه بیعی ورسوئے زید امن دا غطا یعنی دا غصر حت دا غورسوئے خواه ذالک قوم لا یعلمون دا پدی وجه جدا داسی قوم دے لا یعلمون نپوی دوی دا اللہ دا غلوهیتنا شریعت نسا دی خبر دین اسلام نسا خبر لذی خوبین نسا خبر کایف یا کون للمشرکین عند الله وعند رسوله ولديزه نسلور موانع ته ذکر کی یو مانع ادا ده چګور سرنګ و سرا و جنگ یو دو سر خو زمون احد شوی دے لو شوی دے نو خو احدی وحدین و سره د لوز کړه شو سره موږ سرنګي وجنګو کو د خبره خنخ خنخ کوي نو الله وې کیف للمشرکین اظن د دې معنی جواب کوي کی؟ کیف د استفهام انکاری د پاره دی کای فیکونن للمشرکین احد عند الله وعند رسولی څنګه وای د مشرکین د پر احد لوز اعتبار لوز عند الله د الله صلوه وعند رسولی او رسول الله صلوه یعنی پنيز د الله پنيز د رسول الله سرنګې وې د مشرکین د پراحدن لوز کوم روحلمانی رکی ان کی, کی سنه للاح داسي مشرکین چې لوز مات کړي ده احد مات کړي ده لوز څنګه چې مات کړي نه کسی ماتول کې د احد دی کړه دوی د دو, دو مشرکین سره بسرنګي اعتبار وی لوز وی پنځ د الله پنځ د رسول د الله د خلوز مات کړله ها الا الذين حط و من المسجد الحرام سوا د مشرکین چې لوز وسره کړی تاسو او خدام جدي حرام کې اغو سر بنه ځانګيغه فامستقام لكم فاستقيموا له دا ما مز دریم د ظرفیم نه سومره چې لهړ دو تاسوته په خپل ل بندې نه په تااس ور ته ودرې خپل ل الله ی حبل متقین یقیله پاک می ساې دغه چا سره چې غان بچ کوې د ماو د ل دا کو په یکم او د مننی ل د تاسې خلقو سر jihad زکه وکای چې دا ډېر قبيخ خلق دی ښا د دوی سوال لږ قباې بیان نه چا چې دا لوز مات کړه دې نو دلته تفصیل د اغه صفات او اسкай ښا چې اغه اسباب د قتاله یو خدغه سلور موانع د قتال ذکر کی او دا غي جوابونه لیکن دل توس دغه مشرکینو دیالس یا سوالس قباحتنا بیانای چې اصل وجد جهادت سر عادت دی واجنه کایف او ای زرو علی کوم لا يرقبوا فیکم اللوم ولا ذم دا وذ لاین دی د سیشی د نقز احد د دوی چې ګور دوی لوزر مات کړی کایف او ای زرو علی کوم سرنګ هلاک وې کچری دوی غالب شپتا سو مننه نو انتظار نه کایفی کوم پتا سو کی الا ولا ذم اونادله اوس بیا دونان تا غور چې دا مې خپلې ندی تا غور چې دوسر زمنګه حد شه ده اېلم په مان د قسم سره راضي اېلم په مان د خپل الله علی سلام راضي بیا فهم نيه وجدا الله يرقب فيكم اېلم دیم یور زونکم بیا فهم خوشاله کي دوی تاسو را خپل او نا نه چ منافقان خو یې سره زمونږ تاسو ومنځ کې حد دی لیکن وتاب قلوبهم انکار کوي زړه نه دوی تاسو ته خوشاله نه او اکثروا فاسقون اکثر د بین نفرماندي دا یورزونکم د ذیمک به د وتاب قلوب د دریم بل تیوگو ریشتر و بی آیات اللہ سمنن قلیلان غرکڑی دوئی پا احکام دا لا سمنن قلیلان دا دنیا بازی دا خودا احل کتابو صفت دی دا آیتو نای بازی دا کتابو سر لگو زګه دا صورت خو مدنی دیګه لیکن غره دا چې دا صفت د هلي کتابونو نه بلکې دا صفت د کافرانو دی چاوی غوره په احکامو دا لا دنیا الله کتابه پر خود پیغمبر خبره پر خود لا نفصدو ان صبيري پس بند شوهي د الله د الله رنا خلق بندي د الله د الله رنا د پنځم صفات بنظم قباحت انهم صامكن يعملون يقينن بده غچدوي کوي د دوی د دو دو دو اعمال ډیر بعد دي د دوی د دو دو دو دو کارونو ډیر بعد دي لا يرقبنا في مومن الا ولازم ما د سامكن يعملون شغم لا يرقبون في مومن ال ولازمما ل حاض نه کوې دی د حس مومن په باره کې ال واللاما نه د خپل ولاظمت نه د للهمل مووتدون د کساندي مل مووتدون تقرار نه دخ مخ کی چې لا يرغو فیکم الا الا ولازم نو هغه چې ویلو هغه کې دغه مومنان دغه زمانه اقیو قسم تخصیص ستاسو مبارک انتظار نه کوي لحاظ نا کئی اِلَّا وَلَا زِمَا وَدِلْتَا فِي مُومِنِن دا هر مومن په با بارا کئی دیتویرے کی تعمیم بارا تخصیص خوا پا اینو نطابو واقا موسالا انکا دوی توبه و وقل واقا موسالا تا پا بندی دمونزی اکڑا وآتو زکاة تا یو خو توبا خلی سره توبه وکړه دا سترګیب توبه ته ورکه خه د سشنه توبه وکړه د خپایي سونه توبه وکړه مخکې توبه د شرک خبره دا توبه ده د دوی د خپایي سونه توبه یې وکړه خو خپاسد کې خوشیر کوم دیګ او بیا و سره مونږی شروع وکړه زکات ور کولې شروع کړه ظاهری د اسلام علامات پکیرارانو فه ایخوانکم فالدین پس دوی رونه دستا سوفیت دی نه په دین کې ان المؤمنون اخوا مومنان خرو رونه دستا سرونه وکړه یو خدای وو پختنو کې عام معاشره کې د جنای د نکا وکیل بچ کوم او ګرځاو کنه هغه بیا د عظمت دینی رو دینی ټول مسلمانان مؤمنان رونه رونه دي دا پکې بیا کوم ځنه دینی را, را. وانفسل لا یات الاقاميه علمون الله یو په تفصيل سره موږ بیانو قتال الدقتال احکام دقتال بیانو دا قوم د پرچې په وي وانک سوایمنه من بعد هدیم کشرت مات کدوې ایمانهم لوسفل قسم خل من بعدی احدیم پس دک لکولی داغین و تعنو فی دینکون و ردلت و نو ان خود شک تا پر رزی دی, دی خلقو خلوز مات کرے دیکھ نو د دې جواب دام کېدې شي غنا چې د ناغه بونو سمرا مراد کثر تاقول و ازمات او کاغو تی نه مراد دې نه بیان په معنا د عزت ښا عزت تحقق د پر راضي خان یو چې دوی او انک سوایمان کل چې مات ک دوی لوزق الممباد احدیم پس دک لکوالی دا غینا وطعنو فی او تانوکڑی پا دین ستاسو کی ستاسو پا دین منی تانو کی خیل ستاسو دین تب بذیرہ دیوئی دای اصل که انہم قباحت دے و دین تطبیر دی وی په دین کې عیوب لټای تان تین زخمې کوي ندلته بھارت کې د فهم ائمه تل کفر دا وس ائمه کفر دې مشران د کفر د دین او فقاتل ائمه تل کفر پسو جنگې کې مشران د کفر سره ان هم لا ایمان لهم یقینا نشته دې قسم د مکه خدای قسم اثباته وي سوي و انک سو ايمان دلته و انو بملا ايمان له انم لا ايمان له لا مندا نشته د هیڅ قسمونه د دوی یعنی اس ادبار نشته د دوی په قسمونه منه او د قتال د دوی سره ول یو ک لعلهم ينتحو د دې د پارچې دی من شیخ دی کفرنا در شرک نخوا اللہ تقاتلو نا قوما ناکسو آئیمانا بیاوز گورت تر غیب کتال تا دے او نور قبو حتنا دا دوئی بینی اللہ تقاتلو قوما ناکسو آئیمانا ولینا جنگی قوم سره نه آئیمانا چی ماد کڑی دیا گوی اخفر قسمونا لوزو نای ماد کڑی و همو بی اخراج رسولی کوشیش کرده او پا وقلو دا پیغمبر کی دنکسو ایمانم لسم قباد ایخ بی اخراج رسول دا دو لسم کوشیش کرده او مقی صورت انفال کی تاسوی گوره جرگای کرده داخل دا پیغمبر دو دا وقلو دو وقت کوشیش کرده ده و هم بداؤکم اول مراتین او دوی شروع د پا تاسو مانین اول مراتین اول ظل اول زلدو شروع کړي دا تاسو درځنګ کولو د دې الله سم قباحت بیان شو نو عطقشوا نو غمایتا وسو دوینه نه ریګي چقېتال او سره نه کوي فل هو حق ون تقشوه وسل زیت حق دارې دې چې دا غنا یراو کوي ان کنتم مومنین زکه چې تاسو مومنانای الله نه یراو کوي الله وي تاسو درڅقېتالو کوي قاتلوهم یعذبهم اللہ بی آئیدیکن پس دلتا اعلان دا قتال لے پس د بیان د اسبابو دا گئن او د دی قتال سلور فیدی تقریبا نی زکر کردی خواب قاتلوهم اللہ ویدو اسر قتالو کہے فیدی سدی بلکی شپک فیدی بیان کردی یعذبهم اللہ بی آئیدیکن عذاب ور کوي الله پاک دلرا نستاسو ستاسو لاسونو استاسو په لاسونو یې ذریله کوي او یې خزي هم او اس واقعي دلرا الله یې ورته یو د غشن تباکول شي نستاسو په لاسونو دوی له عذاب ور کوي دوی رسوا کوي درم و ين در سر او غلبر کوي تاسو لران په مقابله ده دوی کې ستاسو سره نصرت کوي او څلور مواییش په صدور قوم المؤمنین یخی بشی سینې د قوم د مؤمنانو د مؤمنانو سینې او یخی شيخه زګد مؤمن سینې د مشرک په وجلو په قتل منی یخی او دوی خدای مومنانو سره ډیر زیاتې کړې دي ماکی والا وخ او یوزيبا غایز قلوبهم بو بزی الله پاک او سد اسون د دې کافرانو سند ختم وای کیګنو او سب ختم ش او اشفاقم دعوۃ و تب اللہ ولا توفیق د توبې ورکه الله پاک هغه چاله را یش او چې الله غواړي ډیرpkg بیا مسلمانان شیول دي ول لو حکیم الله په د حکمت والے دا غس ولسم یو که سم علت ورته وایا ها ام مستقل علت و صدرت شجاعت ور کوي ام حساب تما توت رکھو ایتها صدا خیال کوي ایمان والو چې پری به خودهشه بغیر صد امتحان نا بغیر د فرظيت جهاد نا ولما یعلم الله الذين جاهدوا منكم او تروس تروسوري الله ذکره کړیا کسان من منکم چې جهاده کړې د تاسو نه ولم یتخذو من دون الله او ني دې ښار کړې کوم کسان ولم یتخذو من دون الله نه ديني ولې دوی سیوا د الله نه درصل الله نه د جتن ولجه پدوستانه جهاد خود دې د پاره دی 10 الله پاک تاسو نه پری دي چې امتحان خان بدر مینی عراق لري جهاد بدر مینی فرشه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم چي تر اوسه pore الله پاک نه د اخارا کړیا کسان چې مجاهدین درته سنا او نه دی نیولې دوی سیوا د الله نه سیوا د رسول الله نه سیوا د مؤمنان نه ولي جته دراستار دوست ولي جاوی تویل سره د زړه راز دی اخي اسی ګور کیناستل خو د کافرانو سره دی مدارات شته لیکن دو اولی او جور سره نن دا کړي د زړه راستھاره نن ديګر زولې ښا دا jihad سره دیس الله خدا پته لګي واللو خبيرو بما تعبرون الله خبردار ده په هغه چې تاسو کوی ما, ما کان للمشرکین یامروا مصاجد الله شهیدین الانفسهم بالكفر دا دو معنی ازکر کی چرته خو اجي صاحبان دی کنه یره دو خدا کعبۃ اللہ تعمیر کیدو خو جمعت سمره خدمت کیه او ګور حاجیان رضی دو ول ابو ور کای خراکن ول ور کای زملمنو سمره خدمتونه کینو دو سر سرګه jihad کو کتالوق الله یما کان للمشرکین یامروا مساجد الله نشی قبل ده مشرکان ده پارا ده سج اباده ول ده جمعتون ده الله شاهدین علی انفسهم بالكفر پدا سیال کی چې اقرار کوون کی دي پخپل ځان منه په کفر طخپل وی کنا اللبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریک تملک هو و ما ملک پخپل د وی اعلان د کفر یا دو چې دا کارونه کوي نو دا اقرار کوون کی دي په ځان منه د کفر نو کو دوی جمعه جوړی نوما کا نلله مشرکین یا منداسی کوي نشته دی फायदा مشرکین نو لپاره د سشي د دی اي امر مساجد الله شعباده د جمعتون د الله او اقرار کوونه کيده پخپل زانه نو باندې د کفر او کافرن مشرک سره کافر سره د جمعې خدمت کوي دویم دوی دا ویلو کنه چې موږ دلته حرم کیناسو او موږ د حجیانو خدمتونه کوي توافونه کوي عمره کوي او تو دو ختل یل ته په مدینه کې نصيحه خپل غرواله وای ثابت او الله فرمایو الایک حبتا تعملهم دا کا سان دي چې بربادت یا مرنه ده دوی بو فيناره او مخالدون دو په ور کې هميشه انما یامر مسجد الله من امن بالله یقنن آبادوی جماعتونا د الله یقنن فیدہ ورکوی سیشے آبادوال دا جماعتونا دا اللہ من آغا چاہتا فیدہ ورکوی آمنا باللہ چی ایمان روڑے پا اللہ پورز دا خیرت منہی واقع من صلاتا ہمان پابندی دا منس کئی واتا زکاة ورکی زکاة ولم یقشا اللہ نیری گی سوا دا اللہ نا نریږي دایچانا الا الله مگر دیوالا نریږي د جمعهتون اباده ک انما یعمر مساجد الله یقینا اباده وی جمعهتون د الله ظاهرا نم بات اباده وی باطینا نم اباده وی جوړوی ما لیکن پک عبادتونم کوي کنه ابیانور اعمال لیکنه مانا امنا بالله والیوم الاخر وقام والصلاه و بل ولم یخشا اللہ دو پہ عبادت کی دو عبادت رامدت شاہ دو عبادت طول اقصام یو اللہ لرکی مومن دیو اللہ نحری گی پہ عبادت کی خواہ بندگی یو اللہ لرکی نظر نیاز منخدی یو اللہ پہ نمر کی خواہ اور مشرق خود نور مخلوقي صدر خدې نظر نیاز منست د غیر الله په نام ورکیګل نو فاصعوا لا کای یکونو منل محتدین پس لایق ده چې دا چدا کسان وګړي من محتدین د هدایت ولاونه اجعلتم سقایته الحاج و اماراتل مجید الحرام دا اوس اغه ذکر کیږي چې رتو خو دا چې خلق نه دي دوکو اجن الا ابو ورکیګنا وق مکه کې خدای ووډیر زیادہ اہمیتو آیا گر زوائی تاسو سقایا آیا تلحان جی خڑو کول دا حجانو و بسکو لپا حجانو منی بادا ولد مجید حرام سنگا کامنا منا باللہ اجعل تمہیں گر زوائی تاسو ستاقی دادا چه دا خڑب د دا حجیانو ابا داول مجید حرام بس دا کارونه کئی و ایدا پشانت داگا چاکی دایش شي ما نبی اللہی چی مان روڑلی پا اللہ پرست دا خیرت منی و جهاد اکڑی پلار دا اللہ کی لا یستونا انداللہی ندی برابر پنیز دا اللہ دا ندی برابر دا دو ایمان نشتی خواه والله لا یحدی القوم الظالمین الله ثواب نور کوي قوم ظالم تا اللہ بشارت ورکی بشارت او صلی بشارت ور کوي بشارت اخرې او د یو کیسه مله د ماقا بل دلا یستوند د پارا ویخه او دلته ګوره د حاضر صفات ذکر کړه ذکر د تفاضل د مهاجرین زکه تو خو مونږ غوري وکړه الله ودا کسان دی ار کسان چې مان راوړل هجراتی کړه دې جهادي کړه په لار دال لاکي په لگول د مالونو خپل سره پکړل د نفسونو خپل سره اعظم درجه تنیند الله لوی درجه ولدي په نیس د الله دا مهاجرین د ډیر غټ خلق دي او الایکهم الان فایزون دا کسان دوی دی مراد حاصله وونکی کامیاب دي سم مراد حاصله وونکی خلق دا دی ی ش ممر به دا بیان مینو د بایان فوز دی اولاکه فظ یوب ش مره به هم زیې ورکې دوی طررب د دو بیا رحمت منو پهمهربانه خپلی سره او پرځ من خپلی سره جن ن او په جنتونو سره الله دوی تصور کې خو خبرې ورکي لَهُمْ في حال ون مخمون د دوی د پااره پهې جنت کې نیمتونه همی شوي د نیمتونه به میشه می شو او خالی میشا میشانو میشانو دا دا دی نهیا ب میشبوي د پهې کیا میشه مکانه میشانو مکیه میشانو فراکونه میشه انله د هو جناظیم ین لا سره اجرونه د ډیررلو یا سواب ل د بدلل د مسه د تو ترقیف جووره دغ خوتي دی لیکن نور الله الله پاک سره نور اوم ډیر غټ غټ اجرونه دي يايوالذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء الا استحبلوا الكفر على الايمان دا څه غت درې معنی ذکر دي يردا څنګه دوی سره کې تعلقو ښه دي کې غزمنګ نسویان دي نسنګ رونه دينو نسنګ پلانارن دينو نسنګ پلان کې دي نوم پلان کې دي د دوی سره قتال سرنګیو الله وای او ایمان والو لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اوليا منی وای دوست پلاران خپل رونه خپل اوليا دوستان یعنی هغه شنه اقدم جوړوي ارده ولایت معنی دی ښه قال ان استحب الكفر على الايمان کخ کفر در په ایمان معنی کپلار دې دی رور دی دی چې سمر دشتداران دې خوچه هغه کو پر فسي روان دی نو دوی سره ورستا سکه سم ولایت نشتی و من يتولهم منكم فاولئک هم الظالمون چا چی دوستیو کړه د دوی سره منکم د تاسو نه ای مومنانو دوی سره ولایاتو کو فاولئک هم الظالمون دغه دې ظالمان خدای حکم پر اور اس تو سورت المجادل دو اجتماعات کیم دا غشن درازی سورت المجادل آگو رئی او دا سورت المجادل آیاتو گرئی دو اجتماعاتو گرئی سورت المجادل لا تجدو قومان یومینون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ و رسوله ولوکان و آباغم و ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئیک کتب فی قلوبهم ال ایمانا و ایدهم شان بینی کھڑی دا گوئی دا داسی نه دیکھڑی قول انکانا باؤکم و ابناؤکم و ایخوانکم و ادواجکم و عشیرتکم سره متصل مطالق ده سوال دوی تا دارا گئے چیارا دل ته د دکانداري مي جوړا دا معاشره مي جوړا دا دوی سره زمنګ یو قصمره انسان دي نو کدو سره دوستي نه کو دا دا نو معاشره مي خراب دوی سره چدا سي بي کارټ کو کنه دا دوستيان ختمو نسبداري دخه زمنګ معاشره خراب وي ين لوي معاشره خو دياسه خراب ولا قل تورتوا ان کان آباء کوم کی ویپلاران استاد سو کوم زامن استاد سو اخوان کوم ورون استاد واسواج کوم ب بیان استاد سو عشيرت کوم او تا ور استاد او مالون چي گټري تاسو سو غې دراو او تجارتو نو تجارتو ته خشونه کساده چيري گي تا سو دغه د کوټګيره نو مساکينو کورن تر زونا چي تا سو تي رو رکوي اور دې ګټي دی دا اتشی زنی چیلی کرن احبا من الله و رسولی زیاد محبوبی زیاد غریتا سوتا دا الله نا دا اللہ دا رسولنا و جہاد فی سبیدی و دا جہاد نا پلارا دا اللہ کی نو سکو ای فتربسو حتی یا تی اللہ بی امری پسیدن تی یا الله اللہ بی امری چیراولی اللہ فی صلق رات دلو احبائ اليك من الله کتا تخبل دانا سب خپل تا بار کپاغه کی ستاسو په لاراندې ځامن دی بیبیان یې ورونه دی یا تاسو مالونه نبیا سوي پتا رب سو حتایتی الله بیا الله دا عذاب انتظار کوي خا ور دي زنا محبت شرعی عقلی مراد ده محبت خوباڑیل قسمون دے گا یو محبتی اقلی دینا بل محبتی تبعی دے خواد دلتا محبتی اقلی شرعی مراد یو قستا محبتی تبعی دے کنا چیوشی سرستا محبت زیادتی تبعیت فطرت کی دا اللہ زیادتا چول یو محبتی عقلی دلیل شایسته استدلالی دیخه هغه ته محبتی شری عقلی وي چې په معالمت نظر وي دا خبره چې را ادا کارک اونکم نو زما ارس خرابی ويخه نو د نه محبتی شری عقلی مراد د دې په تبصره کې لري د الله مقابله استاد اقام سرر استقام يو سوي الله بل سوي قوم یو سوي او رسول بل سوي ستاب معاشره يو سوي او رسول بل سوي کله چې دا ټکراو د الله او د الله رسول او سرا استا د قام سرا استا د تبر سرا استا د پلار سرا راغ کنه د تقابل راغ او تعالی دی او رسول پریم دی په سر روان شو پلاډ کنه او کنه د دی پری خود له حدیث کیم دارا زی کنه لا یومن احدکم حتا اکونا حب الی موالدی و ولدی والناس اجمع اغم دا مقصد جث الله رسول واخلن تم مومنه کنه چې الله رسول وانخلي او دوی په سر روان شي ن چروان چې نن بیا د الله د عذاب انتظار کا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله کامیابی نور کیداس قوم ته نه فرمان هي لقد سركم الله في موات تن كثيرت تن کې الله پاک مؤمنانو ته قسم زیر په امداد ورکولو سره ورکي ترغیب دی jihad ته اقور توسر الله د امداد لوز کړه نو تاسو تخې څنګه لوز الله پاک امداد څنګه کوي الله یي لقد نصرکم الله وفي مواطن كثيرات خامخ یقینا مدد ستاسو الله په ذینو ډیرو کې په ډیرو مغازيو کې کړه ده او یوم حنین خاص پرځ د حنین زګدا خو یو ګران راز وکړ تقریبا 80 کسي سراي او مغازي شوي دي مجموعه لکن یو کم دیر 150 کې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به نفس نفیس اجر شوي ده دا, دا آغا دی چې الله پاک مدد کړې د مؤمنانو کله چې مکه فتح شوه نو پیغمبر خدای صلی الله علیه و سلم مؤمنان او توئی چیزای او حسین تخا طيب سره نزدې درې مليکی کلميتره کې ماکینا لره نو ال تګډیر سخت ترانه قومونه پاتې کېدل کنا بنو سقيفه حوازین د ډېر سخت جنگ جو کسان خلق کسان نو دې ځای له چتور روان شونې 1200 نزیات تخا ڈا نوی مسلمانان شو لا الہ الا محمد رسول اللہ کلیم اواللہ ڈا نوی مسلمانان بیا خبر اروانی گنات ڈا دو پزنوکی دار آل اچھی رکھو بدر کیو گورنو پلان کیسے کیو گورنو مانگ داسی کرلیو اس کو مانگ دوم ریو در مقابلہ کی دار تین چار آزار خلق سے شے دے خر دی جنگ شروع شوی دینا دو دی زور ڈیرو ناکو دیر جنگ جو خلق ہو او پورې را پوریناش دایزان پسې را وستل را وستل یبس د ورته خپلغه غشي ونی سلخ تیر اندازي کین وری نو خنوی مسلمانان ډیر پې نو پشاتې تختای کړه ده زکات دوی تخپل کسرت, چو منتی دوی کسرت شو پاغه منته باور دوی وک دوی تخپلغه کثرت غدا سه خارشه بش منته دوی سری الله ورته خو لغه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د خپل سوال له نه کوشه د پشاته ولاړو کنا دو پماخه چي لاړو واپس رااله نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم आवाज وکیلایا عباد الله الیا عباد الله عباس رضی الله عنه وګرستا आवाज ډیر غټ ته خا ته پتاو چغه وا اخ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلیا عباد اللہ الیہ انا رسول اللہ بیا د اسملونه نه ولید ولاد اس نزک کو شپ اللہ سو اللہ نزک کو شی دا سینا چ دا منډه وی نو کوشید مخه تولاد ابو سفیان ور سره ده او پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یو انا نبی اللہ کا زبانا ابن عبدالمطلب زی یقینی پیغمبر اما حضرت تیختی والا نیم خواه اب یا گور زمانگ در پلار نکد نا منگ دا سی و رشتی خلق را روان وان نو اللہ از آجا باد کم کلچی خوشحالا کڑای تاسو کسراتو کم دیروالیستاسو نو فلم تغنی انکم شیع پس فیدای اون رسولو تاوستا حس وزا قطاله کمولا او تنگا شو پتا سمان از مکا بی ما رحبت سرد فراخوالی در از مکی دا سی مطلب دا تیران دا سیورتا ناسو کنا حدیث کرازی چاگوی یحرقون بن نوال او دی غشوی وسی زلوخا رحبت زاقت علیکم الکرم لیکن دا مصیبت نه تا ثم ولایتم مدبرین بیا وګلتا سو د مقابله د غو نشاکهونکي لیکن الله پاک سوکړه سمان ذر الله و سکینت و لا رسولی بیا راولې ګر الله پاک خپل اټمینان خپل پیغمبر اپا مؤمنانو باندې ګور پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله سکینت محتاج ا دی ښا طبعا ذکر کړه لیکن دا خې پیغمبرم د الله پاک سکینه ته اطمینان ته محتاج الله پاک اطمینان راولګو وانزل جنودا لم تروها اطمینان پسره وانزل جنودا لم تروها را لګله الله پاک تاسو لخرې چې تاسو نرید لیاغان الله د ملائکه لخرې راولګله وعذب الذين كفروا عذاب ور کو قافلان دره تاسو سزا د کافرانو دا سما یتوب اللہ من بعد ذالک علامی شاعر بیا میرا وکړه الله پاک پس تدین پا آگا چاند تیدہ اللہ خواہ خواہ سمانا یا خود کسان چاند چی غلطی شیئے ہوتا خطای خوشی و تیخت اکڑا جیاد الله پاک ولا اللہ پی میرا بانی اکڑا یا کسان پا در خلقوں کی سمسلمانان شیدی بلکہ اکثر مسلمان شیدی سمہ یتوب اللہ منباز اللہ توفیق د توبی ورکی اللہ پاک ورکا اللہ پاک رسود دین آلا او بیا دا سی فتح کر لے مسلمانانو کنا چھ کسان جنہ کئی سڑیدہ ونہا قید کری جی حیرانہ کی تقسیم بیان شوئے واللو غفور رحیم الله پاک بخنا كون کے رحم كون کرے یا الذین امنوا انما المشرکون نجس فلا اقرب المجد الحرام بعدا می आवाज دا وصلو رمان ذکر کیرا دا خلق پد خاص ایامو کی راضی کنا نتیجرتن نو ور رمان کو اگستل خر سوال کو دا خو سبب د معیشت دے زمن خو زم معیشت دغټ نقصان رسی کی دوی چې په ځان باندې بندو کنا اګور دو مدینه تمرازی نو کې وختمنه ما 2090 دی لکه وس یو ملک بل مل سر بې کارت کوي اقتصادي بې کارت اته په نقصان رسيګ الله وی او ایمان والو انما المشریكون نجس مشرکان پر ایتان دی فلا يقرب المجد الحرام بعد عام هذا بس نیز دی دن شیدوئی مجید حرام تا رسول دی کالن ناہم حجرین نا رسول خوا ناہم کاللہ حجرت دا پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نجستی نجست نجست بازی مشرکانو تا نجست وی چیدہ ظاہیرن پریتان دینو باتینن پریتان درد پوری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ من صافہ مشرکان فلیتوازہ چاچه د مشرک سره لاس مې لاو کړه نو بس هغه د لاس وینځه دا کرونا دا کنه چاچه لاس وسره میلاو لاو کړه هغه ولا وسې دوسر کرونا نخه دا خا نو دوی چې د مسجد الحرام تب منادي پدیم منادي چې دا ظاهري پلېتان دي ذاتي پلېتان دي دو نجاستي ذاتي او بازی وینا دادوی دا نجاستی باتینی دی خاقیدتن پلیتانی صحابہ کرم بو بارہ کی رازی کنا سیحت ریزون سیا بغمان سیا بہمان سیا بہمان سیا بہمان سیا بہمان و عبدانہم ان عبدانیم کپڑی بیو سر اخپلی نا لگو جو سب بیو سر اخپلی نا اب نو زیرو زی وره غوم ذکر کړی منهم د دوی دا دوینه ځان ساتل چدی دا پمنګ منته الاینه اشنا بم منهم مثل جبن عن النجسه پمنګ منته ځان ساتل د دوی نه تاسې دي کنا لکه سرنګی جسړې کپڑا د نجاستنا منه کای زما دا کپڑا ګنده نشي کړم چې زه یې منځنه دا پیان سي اوچې ديخه اما جدي حرام نه مراد تمام حرام مراد د کوم ځای کې چې افعال د حج کې کنا دوی منکړي د سیشنا د حج کولونه چې حج بدوي نه کوي خه تعابت الله تبد ناراضي دانا جستي نو گورا عرافات و گورا نو بیا مزدرفا و گورا نو دا تول آغاز اینکی چکم زی که افعال د حج کی و دا پر اتان نی دوی خوبا که شیرکونه سسکڑیو خوا گورا تاسو د دی نی ری گئی چه دوی منشو نو منگ تب نقصان دراشیز منگ پا معایشت منین و علی وین خیفتو معایلتا که ی ری گئی تاسو دا عجازه دا فقرنا نو فصوفا یغنی کم اللہ من فضلی پا زرده چی مالدار با کیتا صلی اللہ پاک دا فضل خبالنا اکا اللہ اغاڑی او فسرین چې بیا بی بارانو نڈی ارشیدی اغا مدینہ اللہ پاک هغه سر سبس سا کرده دا ان اللہ علی من حکیم الله پاک ہوا دے حکمت وال دے قاتل اللذین اللہ یومین باللہ والا بل یوم الاخر اول ایسا حد مشوہ دیزن دو ایسا شروع کی ذکر د حلی کتاب ہو کئی دیاللس قبائه دادو بینی او شپک علل د قتال چې دوی سره قتال والی ہو او دیاللس قبائه دادو بینی خا. قاتل اللسینا لا یمینون باللہ و لا بل جوم الاخر قتال ہو کئی ہو جنگی گدا کسام سر چیمان نظری ورو دوخ ایمان به الله او ایمان ای په الله وو پروز د اخرتو سمانه که ایمان ال موحدین سرنګي چې مؤمنان ایمان په الله لری بل سو کو سر شریک نه منی د ایمان بالله ایمان به الاخرت د دې چې دوی خو په هغه او صفه سره اخرت نه منګ سرنګي چې الله د اخرت ذکر کړي دوی خو جنت ځان د پاره خاص کړي وخا ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله دې موج زده راخه دیم کباحت دا دادې بلکې دا دو دیم علت د دا قتال دادې ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بلکې دا اصل د دوی کباحتونه دي د سوالس دي الیس ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او حرام نه غني دوی هغه حرم الله ورسوله الله حرام کړی دی او رسول الله حرام کړی دی اکثر حلال شی زنه تخ بده حلال وی لیکن کوم شی زنه چې الله حرام کړو نو هغه تب حرام نه اکثریت دوی کې دا وخه ځکه دایي ذکر کړ درم ولاه دینون دین الحق نقبل ود دین حق لرا دین نکي دین پره سمانه نقبل ود دین الحق دین حق لرا سرنګی چې مؤمنان د حق حقماني کنه هغه شینته د دین مانیخه دوی په لاندن تان کیسه کوي دا څوک دي دا کساندې چې کتاب ور تورکړې شوی دې نو قاتلوا سرب قتال کوي سو پورې حتا یعطل الجزيه عن يد تر دې پورې چې ور کوي دوی جزيه عن يد پلاس خپل مندې تبو پس نه ځه دو با جیزیا را اوڑی جمع کئی با و هومو ساغر اول اداسیال کی چی دوی دو با زلیلانوی اما فسیرینو بیا فقہاو دا لکی لی دیکنان ساغر اول سنگا دوو پخاریا کی نپاتی کی دوی دو بادخانا پخاریا کی نئی دو, دو خاص معلومی کی بداسی علامت بدای چې داگا کافران دی. دا قرنګي دوی ملکی وملکیو حدود نه مليي فوج کی بنئي نور هدي پور سر نه ښه دانا چی زميان دی اقل، اقلیت ته اقلیت به وزیر کيم اقلیت به ممبر کيم او اوس قادیانې را پسرا ودی د اقلیت تی. یا ای مومن او معنی چې مسلمان دی یا اقلیت یي معنی دینه مؤمن دی نه اقلیت تی دی مرتد ده دا دعوه د ایمان کئ چې زمو مه نه ماله کین ایمان لري کړه دې دې ځان ته و چې زم مسلمان نه بس اقالیت کې دی راشي خوده یو طرف ته مسلمان نه د اقالیت کې څنګه راځي دې دې و چې مسلمان نه منجو اقالیت کې ده کنه هندو پات دیکي په دیمل کې بل پاتې بل پاتې کې په درجه د اقالیت سره وقالت اليهود غوزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله ذا سالورم قبه حدد ذکر کی دا دته جنگ قابل خلق ده خجي دوی سره سره جنگ و وی يهوديان غوزير زوير الله ده وي نصرانيان مسيح زوير الله ده ا غزيه سمان داد الله نه زاويه دنیا زاويه څنګه چ زمان نه زاويه خ الله ذالک قولهم بیا فهم دا وینادا د دوی دا پخلو د دوی پخلو خپل منو خسرې وینا کوي کنه بیا فوم سمانه بغیر حجه ولا برهان صد دلیل ملل سر ور سر, سر نشته ما د خلی خبره کوي د خلی منو صد دلیل در سر نشته بل یو یواهیون قول الذين كفروا و مشعبي د وینادا کسم سره چې کفر کړي او پخا د دو دوی مشابہت تک مخکنی کافرانو سر دے اغوم پاک دا پارا بنین جوړ کریو بنات جوړ کریو دا سی کافران مخی تیر شیخ نو الله وی قاتلہم اللہ دا ذالک قولہم دا اشبگم قبہت یوزائیہون ایدائیون ومقبہت قاتلہم اللہ دا اتم دے خوا الله. حلاق دیکي الله دوی لرا او قاتلهم الله ابن عباس مانك الى اناهم الله پدوي دي الله لعنت لي لعناتيان دي کي الله دوی لرا ان يفكون سنگتيل ولي شوي دوی دي توحيد الله نا الله توحيدي فرخيد اتخذوا اهبارا وربانا مربا دون الله داوس نہم په بحث ده ښا غنی دوی مولیان خپل ورهبان هون پیران خپل احبار ستوي د خبر نه ده يحسن القول بالبیان چې خلق تخپل کلام چې دا په بیان منه ډیر خېستا کوي ښه بلیری نهایت روحبان بس دا خبره پاتې شي د پیران نو غنی دوی ملیان خپل نو پیران خپل ارباب ومن دون الله د شریعت جوړون کې سیادت الله نه ارباب ومن دون الله مسجودی نه من دون الله مخه معنی حاکم د شری غنی وال مسیح ابن مریم خاص کر کې مسیح و د مریم وما ما امرو الا ل یعبدو الہن واحد حکم نه د شری دوتا د دوی په کتابونو کې د تا حکم نه دی شیخ ها دا حکم شید الا یعبدو الہن واحد امگردا چې بندګی دې کې دوی د یو حجت روا الہن او دا ورته ویل شي الا الہ الاو نشته حاجت در سره کونکی سوا د الله نه سبحان پاک دی الله احمد هغه نشته دا الله سريخ صدرای یریدون یطفئ نور الله ګوردا دری علی الاصل کی ذکر شو قاتل اللذین لائیون بلا یو علیت وقالت اليہود دعا اتخذواہ باراں سلورم دے خواد یریدونا آیت نور الله بیا فائم دوی دے احبار رحبانو پسیوالی روان دی پیرانو مولیانو پسیوالی روان دی حاکم دے شریعت پریخے ریخواد الله کتاب افریخه دے یرید نا یطفئ نور الله دو یغواڑی چمړکی نور د الله بیافای په خلق په لومړی نور نه مراد د الله توحید د اقدره توحید دو ختمه ولغواڑی خه لیکن په سمنه په بیافایم س دلیل خور سره نشتی کړه نو دوی ده شریعت په مقابله کې مناسب بس روان دي نو رو پیر سی بس روان دي مقصد است دې چې ده الله پاک توحید مړ کې خ غب اثر کې یا قدرت توحید به اثر کې لیکن و يا بالله د يا بدل ته په معنا ده نفي سر بکوي خ زکه د الا استثناء دلیل دې د دې په نفي منې نو ويا بالله سمانا لا يريد الله نغڑی الله پاک الا ايو تیمانره مگر دا خبره چې پرکڑی نور خپل لرا دین خپل لرا ولوا کاری کافرن هر چې بدګڑی کافرن هو الذي ارسل رسوله بالهدان سرنګي الله خپل نور خپل دین پرکې هو الذي ارسل رسوله بالهدى خاص الله غزات دې بل خدا په توحید او په قران و دین حق او په دین پورا دین حقنا مراد نو را احکاماتي شرعيه مراد دا صد پر لي يظهر هو لدين كل دا دین پر چې غالب کې دین نه په تمام دینونو منته غلبه په صدا په هوجه جوازي ها وسره دا دا په حاکمیت سره نه دنیا پریاستو سره نه غلبۃ دی دین پتو امام دینونو پس سردا بل حجج الواضحه بدالائل سردا وخت ولو کریالم مشرکون گرشی بدګنی مشرکان یا ای الزینا امنو ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یکلون اموال الناس بالباطل دا پینځم وجد قتال بیانی اور سوینه عدده شهور سر بیاشهر کما يا ايها الذين امنوا او ايمان والو ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون من الناس الباطل ايمان والو توي زاند احبار او رهبان نو ساتيخه اشتنا بو کوي ول يقرن دير د پیرانو د موليانونو د موليانونو د پیران نخامه خوري مالونو د خلقو په باطل چرت پیرسی بو گرانو چرت آگا ولمائی سوگو رکنم داگوی کارسا دے داگوی زریعه اید معاش چولا حراما دا خود دوکا درڑا کدا دای درے مکڑی دنن دای سالیخ مختکڑی دنن دای تاویس کرده دنن دای سکڑلی دن دای سکڑلی خود نظر نیاز کرده دای مناختی کردی دن دا لگیاشی بیدی خود ویسد نان سبيل الله ادا اصل کی وجہ دی مخنی ویسد نان سبيل الله بندے خلق دران سبيل درد اللہ نہ اللہ دین نہیں منا کہ وجہ دادا چے زما دا, دا, دا دکانداری آباد ای خان ندای دول سمق بعد لایا کن مولدا اے یا ولا سمقہ دوی دا دکانداري چلی خپل دا موليان پیران لا ياقولون ولا الناس بالباطل چې اخری معلوم د خلق په باطله طریقه نو په دې باطله کې چې دوی روان دي روان دي نو راخوړ پور ترازي کنه عالم پور ته وځي طالب علم به نو دوی منکې خلق ان سبيل الله د لار د الله علم نه منکې د الله د کتاب نه منکې چې دا درسونه مرسونه سنم مکوې ښه ذک دو ته خوب پته ولګې وې برته ودرېګې ونه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله والذین دعوا خلق دین یکنزون الذهب والفضه تجم کیسرا و سپن ولا ينفقونها فی سبیل الله وان کی دغ خزانو لرا دیسرو سپن رپل رضا الله ولا ينفقونها في سبيل الله حضرت معير رزي الله انه يشرا ده يهود مباركه ايات تخا لكن ابو ذر رزي الله انه نا نا نا نزلت فينا وفيهم ده زمان مبارك هم او دي ايت اصل کې یا قسم اشکال او ابهام په صحابه او را وسته دی ښا د آیات مطلب خدا دې چې بس هر شی به نه خرج کوي الا بقدر الضروره ابو ذر زران د خپل استدلال کیبه پیش کاو چې څه شی به په کور کې زیات نه پرې د ضرورت نه زیات خا عمر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اسی ترې دی چې د آیات مطلب څه دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او و زکات کې صالحتمه د کنه یو او شر دیکنو دس ده کنه او 10 روشه دی ور لاره دی عمر یو زپوښ مطلب سر چې ګور زکات علی چې مالی سره دی سره کنه چې صالحتمه یو کم صالح ځان سره کېدا لسم ور کنه نه هم کېدا ځان سره نه هي ځان سره کېدا دا دا مطلب مال جمع کول دا سبت عمل ندے لیکن چی وقت کی تدہ اللہ حق دا کئے خواہ او حدیث کی امراضی کنا ما اُدیت زکاةو فلیسا بکنزن چی پا مال کی تا زکاة ورکائی کنا نو داکہ تب یا کنز نوے لے کی خواہ خو کنز دے خواہ یوم یوحما علیہا فی نار جحنم فبشیرون بیعذابی نالیم اللوی پس خبر ور کدوئی تا پا عذاب درناک یوم یوحما علیها فی نار جہنم دا علیها اصل کم فول مولمو سم فائلوه دا یوحما علی خوا او دا گرمی دل دانن چی اولی کیی بخوا اللوی یوم یوحما چ ګرمولې وشي دغه سيزونه فيناره فيناري جهنم په اور د جهنم کې پداسې ګرمولې کېږي بکن سيزونه له ها دغه سيزونه پس کې فيناره جهنم په اور د جهنم کې نو فتو کوه به جوابهم پسته کولې با داږي کېبه په دې سره او چړي د دوی و جنوب ماړه خنه د دیوازو روم شاګانې د دوی زګ چې دوی په سی و سو کراګا کنه او چوله به تریونو ټډډ به وکړا نو شاب وکړه ورته او به لشي حاځه ماکان استم داغه دې چتاز د اغا عذاب دې چتا سوزان د جمع کړه او خزانه کړه کن استم له ان جمع کړه خپل ځان د پاره نفزو کو ما كنتم تکنزن پاسو زکه سزا داغه چتا سو چمکول ان اده تشهورین د الله 12 شهرن فی كتاب دا قتال دا دی کتاب الله د پینزم ال دقتال د دوی سره د اهلی کتاب سره قتال او کهفا ګور س کارونه چې پدم عالم کې کېدل کنه دوی کې اطلکنه بازوب چې دا آیات دا خو اصل کې مکیوالو سره لګي دا نساچا کړه دا, دا خو مکیوالو کړه وا ننه اصل کې هغه نسا کړه دل کېندوې پیرات نه دکړې لیکن دل تدوي کې بلی او مرزو دوی, دوی په حسابی قمرین کو د دا دو حسابی شمسی ہو حسابی شمسی کی پکال کې درې رضی دیتی نو دو تقریبا کال تین سو پین ساٹھ رضی شماری دا رضی خوا دو بچی حساب کو کنا نو دو په دې طریقه سره کول که نن سبا شي کوي جنوري فبروري مارچ یا پورتو کې دا ډیټو پلان کې میا ش پلان کې میا نو د دې کې ګوره د رمضان نو منشتخه هدي کې د زېقیدو زل حج امام محرم د انشتخه نو یو خو دوی دا میا شته چې کوم د شریعت خاص احکامات خاص فرائض پاغه کې دا کېدل دا غي نو مې روک کړهو دیم په دیم میاشتو کې په د کليونو کې دوی زیاتې ورکاو نو الله وی ان ایتت الشهور ان الله 12 شهرن یقینا شمیر د میاشتو پنس د الله 12 شهرن په خل کې دولس میاشتی دی وره خان په کتاب الله هی و حکم د الله یوم قلق سموات و الارض د اغه رز د چې پیدا کړی دی الله پاک آسمانونه نظم کړ د اغه وخت د سلسله روانه نو مینها اربع حرم زنه د دوی نصادر میاشتي د عزت دی مینها اربع حرم ورو دلته د اغه صورت تشې دي کې بیا نو نسخه نه دراغلیخه نو میاشتې د عاشور الحرم چوکوم دی کنه مکه خواغه سالور میاشتې جداوی شوال بګدار عاشور الحرم کې رجب زی زی دی ځې قیدا ذل حجام محرم د دې احترام وسوم دی فرض یګ دامی جهاد په دې کې نشته دفاع یې دوه خداسالور میاشتې د دو په کوم ځای ذالک دین القیم دا دین دی صحیح دین دی نه فلا تزلموا فی انفسکم په زیاته مکو په دې مېشتو کې په خپل ځانونو چې تاسو په کې کمې زیاته کوي هغه ذکر کوم حلال حرام پاک ځان جوړاوای وقاتل المشرکین کافتا کما یو قاتل انکم کافا قتال کوی د مشرکین او ټولو ډلو سره لکه سترنګ چی دوی ختال کې تاسو ټولو سره کفر ټول کیسونه د مشرکین او سره کې 탈 کوې اوال مون الله مال متقین په شې یقین الله خاص مرګره د دی دي من النسيو زياده تن في الكفر غره الله وکنا کال په دولس میاشتمنه مشتمل له صدور په کې د عزت میاشتي مشرکین وبس کول حاج له بلاډه فسید محرم میاشوا سړی دا سیکو په دې میاشتکی محرم مېشي کې هوجان نو کنه زدم مې شو خدای عزت ساته وی اعلان وکړ چې سکهله بمحرم سفری ته یو سفره با محرم ته نو دا دی سیو پدې مېشتو کې بدل شنه یو بل تداخل شروع نو چې کال برات کنه کا نزل حجج بمحرم ته تللو دوکر محرم و سفر تتلیو جو دقشنی یو پرزولو خا. نو دی طریقی سر دو سو کوا اگا چکم میاشتی ده احترام وی کنا اگم تعین متعینی وی نو آغی کی زیادتیو کمی شورو کوا پا آغی کی تحلیل و تحلیم شورو ته دا حلاله دا د معاش او د حرام دا د عزت ځان نه وې د قشنه چورلو لوي د معاش دي نو الله واي من الناس يزياده في الكفر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کلا حاجت ول ادا کې راغره د خطبه ورخې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ان العام قد استدار قال راغخ بل راوج لنخا كه هياته يوما خلق السماوات و الارض اق هيات ترغنا چې الله پاک سرنګي پیدا کړو دا کال منه آغا کوم چې د محرم میا شوانند زير حجې میا شونو مكي مشرکین او د منل چا او دا اعتقد مد... ان العام قد استدار كهاتي يوم خلق السماوات و هر اميش خپل خپل زيمن تي را الله دغه کال تحجهت الو د واجب پیغمبر تل دي دا الله په قدرت دا او چی بس هر اميش خپل خپل بل زيتره الله نو ان من نسيو زيادتن فل كفر يقنا د تاخير د نسان په معنا رستو کولو د نسيان په معنا د هيره ولو ان مَن نَسِيَ يَقِنَ دَرَسْتَ والِدَمياشتو زيادتن فلکفر زيادت والده پکو فرقې الله مَن مستاس ایمان نشتی رسل مَن نه دام کافرانه دغه پکی پکو فر لپاس یو بل کفر تاسو کا لسم شرم یزل به الذين كفروا زیادت کې دې شي پدې سره ګمراي د کافرانو یزل به ممرا کې دې شپدي یې نه زیاتې کې دې شپدي سره کوم د کافرانو يحلونه امن ويحرمونه امن حلال غني دې دغه منسي کال يحلونه يحلونه امن ويحرمونه حلال غني دې دغه مياشي او کال او حرام غني دغمیاش دوی بل کال دغه منسی یحل لونه عامن حلال غنی دوی دغمیاش عامن یو کال ويحرم دول یو آتی عدة ما حرم الله د دې د پاره چې پوره کړې د دې دا هغه چې الله حرام کړې دي غرهت تعين چې څنګه شریعت کړو الله پاک کړو نو اغه تعيني ختم کړه دوسر د میاشتو هغه عدد به پوره کړو نو فحل ما حرم الله نو حلال وي دوی طریقي سره هغه چا لپاره حرام کړی وي و دي طریقي سره به حلال حرام ولا حرام به حلال ليؤاتي عدة ما حرم الله دا یو کلب دایو یو حلال ولا بل کلب حرام ولا مخيرست والي به کو صرف دوی د عادت برابر والي به کو خچي دولس میاشتي برابر شيخ ادا سفر دیسی شی محرم شی ارزی الحج دی اگر مطلب داده سفری تراشی یادی ربی الاول تراشی خوا دقشنی تیل با شورو کن نو ودا کر کنو فیوحلو ما حرم اللہ فیوحلو ما حرم اللہ نو حللوی دوئی و دی طریقی سراغ ہے الله ان انچہ الله حرام کړی زینا لهم سو احمالهم دا کارونه دوی ولې کول زوینه خېستہ کرے شیو دوی تاسو او عاملهم بادملونه د دوی اکاریکو بس دا عمل ورته خېستہ غاره شی وخا ولولا هي دې قومه کافرین الله توفیق نور کی قوم کافر عینادیتا توفیق د نور کی د هدایت توفیق الله نور کی يا اي والذين منو ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله دا دا منافقان وبحشرو شود درې مائسه دا شپته يا در شپته صفات د منافقینو په یدي ميزمنس کی زجرن اور تمر کوله کی لويته سيره ده په دي منافقانو باندې من گورا دا نحم کال حجرت آخری صورت تقریبا ایک و سو تیروان صورت غزو ای تبوکوا غزو ای تبوک تقریبا سو سو کلیمیٹر آتا سو کلیمیٹر لرے دا مدینی سخت گرمائی میاشتی دی تکلیف دا روزی دی اغه کدا منافقيون او کردار ده الله پاک داغه تذکره کی پاک منوله تفسیر ده چې منافق قانون مختلف قسمونو سم دینه کدن ناس سو ور سره تریو نو چابه سبن نو چابه سبن نو چابه سبن پاک داغه یو غت تذکره تفسیر او ایمان والے ما لكم اذا قتل لكم في سبيل الله او مؤمنانو سه اوذر د تاسو دران کل شي ویری شي تاسو تاسو پلار په لار ساقل ته وي تاسو تاسو دنیا ته زمکه تاسو د دنیا ته دران شي بدن در نه درن شيخه دنیا ته تاسو مایله شي چار سره نه پاتې کی نو ارازیتم بالحیاه دنیا من الاخره اي خوشاله تاسو په ژوند د دنیا په بدل د ای اخو خواو عزت دنیا ژوند د دنیا عزت د دنیا من الاخرته فبدل الاخرت نغوره فما متا والحياه الدنيا في الاخرته الا قليل پسنا فیدت دنیا د ژوند د دنیا په مقابله د اخرت کې مگر دا ډیره لگا ده دنیا بس فیدې اسمذی ویس دا وخت می دن کې إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما ګور یو قباهت ذکر شوی ساقل تمیدار ده مرضی تم, تم بالحیات دنیا او زور الله پاک ورکایه او تفسیر کړ الا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما کونه و ته تاسو نو عذاب بدر سرنگی عصاب درکی یو زیقه باز اکوم باز اکوم باز اکوم باز اکوم باز یو بلسر با تاسو انخل ای خواب بغزونا خسدونا بی معاشره بدل تنگکی ویستو دلقومن غیر اکوم راب ولی اللہ پاکی و قوم چی غیر بوی دا تاسو نا تاسو د صفات بپکی نی خواب ولا تزرو شيئا زرنا شر صور تاسو الله تخس الذي انت زرنا شر صور سکمه پک نه شي کو الله پر سمند قدرت والا الا تنصروا فقد نصر الله اذا خرجوا الذين كفروا ثنين غره دوی خو و دلته زور نه ورکی چګر تاسو jihad نه کوئ دا ډیر بد کار کوي او د کی شره د واقعې د هجرتن په وس اساس ده ان لا تنصروه کم اندات نه کوئ تاسو د رسول سره نو فقد نصره الله سمانا فسينصره الله الله خدای سره امداد خړې دی ښا بار بار یو سر احمدات کړی دے دا فقد نصرہ الله اصل کی علت دے دا محذوف دبارا فقد نصرہ الله پس یا مدد کړل دا پاک داد اس اخرجه الذین کفروا په هغه وخت چې او وخت دلر کافرانو او د انسانیا استن دویم دوو ذکر اج مشوده وخت کړی اذهما في الغار ذا بدل باذ اخرج هنا اذهما في الغار کرچیو دوی فلغار په غار سور کې نبی صلی الله علیه وسلم خو پخپر ننې تر دوی په زور وخل له زګ پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم یې ان قال احب البلاد الی لولا ان اخارونو کې راته ډیر خوخ خارې قوم نه واخره نو زبانه او ته الاخر اذ یقول دا بدل لسانی دی کله چې وی, وی د خپل مارګریتا چاته وبوکرتا لا تحزن خفاکه غما غمن کې غما ان الله معنا یقین الله پاک د منصر ده زګو چې دا خلق وبسیدان غار ترا ورسید خپي دا غوخاره دي او ابو بکر یې دا ورسیدلخه او قرطبي وغیرہ لیکلی دي کنه مانا انکرای یکون ابو بکر صاحب رسول الله فهو کافر لانه انکر انسل قران سوچدس صحابیتنا د مارګرتیا د ابو بکر نه انکار کینند دا سړی کافر ده او د نص تو قران مانه او پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر یا با بکر ما زنو کبیسنین اللہ صالح سہما اوڈا تصریح والا پیغمبر ورکینو فانزل اللہ سکینہ توالی پس راولیگا اللہ پاک پل اتمنان دی زمائروں کے زمانہ کوم بے اقاد خد پس راولیگا پاک خپل اتمنان علیہ پابو بکر منی و ایدہو مضبوطی کدی پیغمبر دران پی د دن بی جنودین پتا سی اللہ کرو اللہم تراو ہاں چیتا سننے لی دلی بس مر غیرہ گری دا غیزر جولہ جوڑے کڑے دا, دا غرنگی جولہ گیرہ گری دا کور جوړ کڑے ملائک را غری دی بس شڑلی دا خلق دا شک و جا کفر و او غر زره الله پاک خبره د کافرانو لاندې دا دوه خوج پیغمبر نه پریدو وکلمت الله هی العلیه او کلمت الله هغه اوچته دا کلمت الله نو سم الله توحید الله توحید فزمکمن خریخه او الله عزیز حکیم الله عزور د حکمتونو ولې ان فی رخیف فم وسقال دا اوس حکم دی په هر حالت ته بو کې دا سيو کنه فيري عاموخه ان فيرو خ خفافا وسقالا زغلين سپگزغلين درعن زغلين به مصادق مفسرین ډیر ذکر کوي خ زغلين زوانان زغلينو بډاغان زغلين پیاتل زغلين سوارز زغلين خوشاله ک خوشاله نه اي غریبانان نه کمالداراني اي بال بچ بال که یو کبال بچیدار نه اي جیدت شته او ک نه شتي لواندان يا کبال بچیدار ي د تمام وجاهدو بيكم وعنفسكم في سبيل الله جهاد کو په ل د مالونو خپلو پکړو د نوسنو خپلو پلار الله کي ذالكم خیر لكم دا ديري في دي ساسو د پارا ذالكم خير لكم ا کوون مطالمون ک تاسو گئے لو کا ارزن قریبا و قاې ده لتبعوک به و د دریم که به کچر ته سامانریبا ن سمن سان سیریدون کې و سفر قاې د سفر درمان و لته وکانو خام به خی ب تا او سره ت ستاسو ط درری کړی او خوري لرې زيو منافق پاتې شوه دې سہولت ته ګوريخه ولكن بعدت عليهم مشقاتو لكن لرې شه د پدوې منته مزل وسيحلفون بالله الا استطاعنا ان خرجنا معكم لا بل دو قسم نډير خوري بل قباد صلورا خامها قسم دوی په الله باندې الا استطاعنا کچارتا زمان تا قطوینو لخرجنا ماکو منگو خام و خووتیو دو تاو سراع و چونکی منگ سوک و منگ شاعت بل بچی داری او بیمارانی و قسم قسم و ذرو نا پیش کئی الله اللہو یحلکونا ان انفزاهم حالا قویدو اخفل ذانونا پا درو قسمون سراع اواللہو یعلم انہم لک آزبون اللہ پوئی گیج یقنندو اخام و خوان درو قیونکی دی دا شپګم قباحت خو دا لوستا تان الله خرجنا اشپاکم دا والله او يا لو انه لكازمندای و بلکنه والله يعلمو د شپګم دا واستانا پینځم افل لو ان کا لماز انتلوا پیغمبر خدا صلی الله علیه و عتاب ور ایاتاب د دې چې پیغمبر صلي الله علیه وراغله او قرانونه قسمونه ورته او ځرونه ورته خپل پیش کړه چې جیمه خونه شو د پیغمبر د زستاسو خوښه الله اینا نتا اجازهت بده ولا نو ورکوخه عف انکا معافي کړه د الله پاک تا تا یا دا جمله دعاویا دا رحم الله علیک الله دې پتا رحم وکړه کداسي جمله دعاویا دا رحمت الله پاک دې پتا ونه تان کس لګړی رشی دی کنه ګناه خل نو کړي و عاف الله عنک دا جمله دعاویا دا لما انت لهم یا شیخ سے بمانا کولا شیخ طایر رحمت اللہ علیہ اف اللہ لری دی کڑی اللہ دتانا حر سچ تک اے یا لری کڑی دی الله پاک د دتانا حر سچ تک اے تانا اللہ پاک لری کڑی لما ازین تلہم پس خبر اجازت کئی تدویتا حتی آیا تبین لکل لزین صدقو تردی چی قرشی ویتا تا کسان صدقو چی رشتی نوی و تالا ملکازی بھی نو پی جندلیتا در جنب غور تابادو ته تا اجازت نو کړې چې تا خدوې کې رښتیني او دروژن معلوم کړي لا یا استاذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر اجازهت نو وړي تا نا کسان سیشه بترك الجihad نه اجازهت نو وړي کسان چې ایمان داری پاللا پر از اخرت دسه ایو جاهدو بیا مولم د پاره د پری خذلو د دی طرف پر خدلو د جهاد کول په مالونو خپل سره پکړول د نفسونو خپل سره یعنی ترکی جهاد اجازه تانه غواړي مؤمنان خل الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر والله عليم بالمتقين الله په متقين هغه مؤمنان خو تاسو روان دي کنه او انما يستاذنک الذين لا یؤمنون بالله والیوم الاخر یقینا اجازه غوړي تانه د ترکی جهاد آقا کسان چی ایمان دا دادی پا اللہ پر از داخلت ورطابت قلوب هم شکڑی د زرون داد ویفاف هم فی ارائبی هم یترددون پس دوی دو وجه دی شخ پلنا یترددون حیران دی متردید بیخوا دا فی ارائبی هم لی دا سی وی زکا ریب هم شکتوی یا تردد دا خو ظرفیتو شی لی نفسی فی ارائبی یعنی لی اجل ارائبی ولوراد الخروج دا ورتابت قلوبون دینهم د امخه لا یؤمنون بالله والیوم الاخر د اتم اباحد ولوراد الخروج لعد لهم ودا <الدَّعًا> غرض خو اجازهت غواڑی اجازهت سره لغواڑی چي تیار کې بیا اجازهت غواڑی, غواڑی کنا سو کد دوی راتوی دوی نیت لارله دوتلو د جهاد الخروج لا اعد له عده خامخه تیارې به کړو دوی د جهاد د پر عده تن تیارې ته تیاری کې خوب مشغولوغه خوب زېنی موخه کیدو شي وم زما وخت رخصت راک لیکن الله خبرت داسه دا ولکه انکار هلو انبیاسن لیکن بدګنې د الله پاک الله پاک بد له نه سه ایم بیا ساو پاسې دل د دوی jihad تا پاسې دل د دوی د تاسو سره نفصب بتهم الله بن کړی دوی د jihad نه ایمان کړا وقيل قدو مال قائدین ویل شو تر کې نه سره د کېناستون کو سره زیدي زنانا سره شات کې مازورینو سره شات کې او ویل شو د پزړو کې د خبره الله پاک واچو نه شي مزه ذکر لو خرجو فيكم ما عساتكم الا خوالا نا کرہل بیاسهم اندای لسم قبحث او ویل اقعدو مع القائدو لسم لو خرجو فيكم ما عساتكم الا خوالا کو وتلویدو پتاسو کی تاسو په لخر کی وتینو ما عساتكم الا خوالا نو نو زیات کړه دوی ستا سو الا خبرن مگر پسات دای دول سم قواحد څه دوی کار سره دوی مفسدين دي ښه دوی به تاسو ته نقصان نه رسولي والا اوزو خلالکم يبغونکم الفتنا او خام خام منډي به ولوي دوی پمن تاسو کې اللہ اوزا و خلالو نپارا دا چو غالائی ایو خبر باییو ترسو یبعونکم الفتنہ غواردو استاسو الفتنہ تا اختلاف دائے بلق حد چو غالیانی بسلک کولی زکتو دو مقصد دارے چودو کی فتنہ راشی اختلاف راشی خواہ بلوکو را وفیکم سمعون لهم سو الله سمقواد پتا سو کې جاسوسان دي د دوی سمعون له وګونې دي وګې دي دوی ته سمونه وګې دي د دوی د پاره جاسوسان دي دوی والله علیمون بالظالمین الله بوده ظالمان لقد ابتغوا الفتنه من قبله خامخ یقینا لطول عدوی فتنی لرا پخوا لقدب تغول فتنة من قبل خاما خیقنن طلب کڑی عدوی الفتنة دروانی من قبل پخوا پو خود کی سرنگی دوی روانی کڑی دیکھا دائی بلقباد پین لسم وقلبو لکال امورو او جوړ کړیو دویستا په خلاف کې ډیر مکرونا ال امور وقلبوا لك الامر یمنه انتظام کړي وو دوی استاد قتل د पारा مختلف هلي مختلف چلونا تدبیر الحیل چور دوی خودغه کار کړي دی حتا جاء الحق وتردب ورې چراغ حق و ظاهر امر الله عالم شو دین د الله وهم کارهو نو دوی بد غړون دین د الله الره الله الدين له قوه وركه وامنهم من يقول اذل لي ولا تفتني دا ګور اصل کې اتلسم قباحت شپاړه سم لقد ابتغوا الفتنه اول سم قلبوا لكل امور او د نو لسم دو ومنهم من يقول اذل لي ولا تفتني زنی له دوینغه دي چې وای ای اذن لي اجازه تو کوي جماه تا کې ما چا جد ابن قيس پیغمبر سلام کوي چې ګورتا د روميانو سره جنگ دي ز سماسه سر عاشقانه وني تبيتیا خستر خستجينه غزان نه وي دا سینه چې زګان کې پر یوزو اجازه تو کما تا ولا تفنني جس بترک الجہاد ولا تفتنی گن کی ماچو مالرا الا فی الفتنه سقطو خبردار پغن کی سقطو پریوت دی دیوی پغان کی خپرته جہاد لا نزد خدا گن دے کنا یقین جہنم قام اخارا کیرا ان کی دے کافرن نرا ان تو سب کا حسرتن کی تا حسنتن خوشاری ناتو سوه همخه په کوي د لرا دای حد شلم و ان ان توسبک مصیبتن کو رسی کیتاه سم سیبات یقول قد اخذنا امرنا من قبل وید یقینا عمل کړه د یمنګ په خپل تدویر منی من قبل د مخنا اخذنا امر اغه ست یمنګ خپل راي په خوخ مخکیمنګ مطلب دار دی د دوی نه ځان شاته شاته کړیو زمونږ یو خط تدبیرو خه و يتولوا او ګرځي ساده مجلس ناوه هم فرحون دوی خوشحالی کوي چې تکلیف ورسینو دوی او بچاو خده چې تل نه وخه زمونږ تدبیر رډر خو او ډیر خوشحالی ستاسو په تکلیف منین دی او هم فرحون د یو اشتم قباحت دو جوابونه دی قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا تور توهس کلب اونر سیګی من ته مگر هغه چی مقرر کړي الله پاک زمنګ د پاره دي ته دې کی رضا به القضا دا الله په فیصله بس خوشاله هو مولانا هغه زمنګ مددگار ده خاصه الله منه فل يتوکل المؤمنون فظن دي اسفاری مومنان قل هل تربصونا بنا الا اهدى الحسنين ادوی جواب تو ورته انتظار نکوي تو زمنګا مگر یو دوو فائدو دو فائدې سدي او جهاد کې یا فتح دايا شهادت يا خو الله پاک موږ لفعت هرا کوي او شهادت راکي ونهنن تربس بيكم ان يصيبكم الله وبعذاب من عندي يمغا انتظار کو استادو چور سيتاو است الله پاک عذاب د خپل طرف نه او بي یا پلاسونو زمنګ منته چې الله موږ ته حکم کوي چې دا سټونه ولا وای پس انتظار کوي موږ ته تاو سر دی انتظار کوي ون کو نه یو شدا سی وخ الله را ولي خ قل انفقو تو وان او کرهن ور امر د لیکن پمانه د اخبار سر او انفقو تو وان او کرهن خرج کوي او خوخه یا پنا خوخه لن يتقبل منكم هيچ ری قبول تبونه کړی شبین کوم نتا سونه وردا منافقان ور مال معلوم خرج کړي والله دا صدقات الله دونه قبول نه کوي انکم كنتم قوما فاسقين يکره نتا س قوم ینه فرمان وما منهم تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله الله پاک دا دوي دا صدقات ولی نقبلای ندی منکڑی الله پاګ د دوی دا چی قبول کې منهم د دوی نه ان تقبل دا چی قبول کړی شي د دوی نه نفقاتهم خیراتون د دوی الا نو کفروا بالله مگر دا چی دوی کفر کړی د الله و برسول و فرسد الله منې د زل توحید د منکر دي د رسول د رسالت نه منکر دي او خلقوی غزل کدا منکر دي ولایات و صلات الا وهم کو سلام نرزی دوی موستا یاد دین کار تھا الا وهم کو سلام مگر پدا سی حال کی چی دا ناراست ولا ينفقون الا وهم كارون دوی نہ خرج کئ پدا خرچ کوم دو خاری کنا کا الا وهم كارون مگر پدا سی حال کی چی دوی بدګنی تب ایتن دا بدګنی نو شرعا دا ثواب دوی دارې طالبګر نه ښه دا انفاق د سرو لري که رې د پاکستان سره په دې ډله کې در نه کوي ښه نو سوال دارغه چې الله پاک وره دومره مالونه ور کړې دي دومره اولاد ور کړې دومره دنیا کې خورا عزتونه ور کړې دي الله فلا ان توجب کمعادهم ولا اولادهم پس تعجب کیو نو گر ورزی تعالی ډیر مالونه دې او ډیر اولاد د دوی انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا يقين غواړي الله پاک پدې کا سرسره چې عذاب ورکړي دغه دره پدې فالحياه الدنيا په ژوند د دنیا ندامه لولاد کله په پسوي کړيږي نو کله په مال باندې کړيږي نو بسدا صد خوشاله سبب نه دی ښا اکثره غوري داسي بي دينا بس د زمانو دوهږي نظر لې ذین متزهق انفسهم وهم كافرون ابوذرون د دو دوی په داسال کې چې دوی به کافر وي نو چې کافران لړون او مالون سره یې ساکه او اولاد سره یې ساکه غړت نعمت نو محرون د ایمان د نعمت نو محر ملاد شيخه ويحلفون باللئ تمخه پبحتون ته وګورای لن یو منكم داي دریشتم د ښه او داروست الا نم کافر بالله صدرشتم ولایتونه سره بیا پینځشتم ولایو انفقون الا وام کارند اشپګشتم مینس کی وتحق ان خو عنفسو، کافرون د ویشتم ویحلفون بالله د ایتشتم قسمون خری الله انه هم لمنکم کله چی دا خبر دی و دی سر ز خو بیخ غنیاد نوقصسممونې خویا په اللهې ان نه همله من کوم یاق دوی خو خام د تاسوونه دي د تا سره دي او سره ممنانديخه وما هم من کوم نه دوی د تاسوونه واللاکن هم قوم نه لیکن دوی تااسې قوم دی واللهکن نه هم مقامونه یا فرقون دوی داسې داسې قوم دی دا یا فرقون چې دریږې د تاسوونه صرف د خوف د وجنندو استا sumar kartia ki kha دا یو کم دیر شم قباحات دوی چس کینه داده یری نه کوي لو یجیدونا ملجان او مغارات او مدخلا غره دوی زیاده پناه نه مومي لو یجیدونه ملجان ک چرتبو می دوی زیاده پناه او مغارات, او مغارات او یا غارونا با غرونو کې او مدخلن یا سورنګ پزما کې الاول لو الهي خامخ ورغليبو دوه غيتا او هم يجمعون پتا سي الحكي چې دوی باندې وولي منډي وایو ولي خدوې چې تاسو را د كتب را کې ګندا خدوې دا بلګه به حد لوې جوړ ملجن او مغارات مد لو, لو الهي او اجمحون دا دیر شم و امین هم من یلمیزو که فی صدقات ور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم منی با ایلزامون اکول منا منا مالی غنیمت بخپل خواقا تقسیمی صدقات و زکاة وغیرہ زکاة بارکی عوش ار بارکی ایرزان لائی دا واغیس پلان کی لائی دا دا ایلزامون او اغه یو ورته ویډیو یا محمد عادل فی القسمه تقسیم کې انصاف کا الله ایزننده دوی نه غوړي چې تان لګي په تامه په تقسیم د صدقات تو کې د زکات یا نور صدقات وغیرہ نفعین اتو منھا پس ک ور کړی شی دوی تامن ها دا غین دوی خوشاله دي وان لم یتو منعا ازهم یسخطن ک ورن کړی شی ورته دا غین دغه وختوی خفقان کوي دایبل قبا حدیث او درس ولوا انهم رزوا ما اتاهم الله ورسوله ور الله ور ترغيب ور کيخا چرا شيخ است خلقزان کې واچوې نو نفاق نه وبش ولوا انهم رزوا ما اتاهم الله کچا تدوي خوشاله شي پاره سمني چې چ ورک دی دی الله پاک او رسول الله یا ورکی الله پاک دی تا او رسول الله الله ولورکی تملیکان پیغمبر ولورکی په تقسیم سلام نو پیغمبر صلی الله عليه وسلم انما انا قاسم والله يعطي ذا محشر بيزويټو لیکن اعطاهم الله من فضل و رسوله من غنیمه او دوی له حسبن الله کافی ده موږ در الله پاک سہی اوتی نا سہی من فز دي عزت شراب کی موږ تعالی د خپل فضل نا ورسول رسول, رسول الله پتقسم کولو سرا را کی موږ تعالی د خپل فضل نا ورسوله د ذکر او رسول, رسول الله پتقسم کولو سرا ان الا الله راغبون یقین من خواه صلی تا رغبت که انکی امینک که انکی چیر تا دوی تاسی خبری کڑی وی دلو جزا محضوف دا لکانا خیر اللہم لکانا خیر اللہم دا به دا دوی دا پارا سواق و و خواه انما صدقات لی الفقراء والمساکین والعاملین حلیها والمعلفت قلوبهم از دیزنا مسارف دا زکاة ذکر کی زکا توی خوی تیرازو نکڑیو کر دی جناندے صدقات نہ صدقات وجوبی فرسی مراد اللہ پاک واسہ اغا مسارب بیان ہیں انما صدقاتو یقنا زکاتنا ور کی چاہتا فقرا او تا مساکینو تا للفقراین زکات کی تملیک ور شرط ذکر للی وی نہ زکاتنا ور کی دشی فقرا او والعاملين عليها او قار کوونکی مقرر داګه په جمع کاولو باندې عامل فقرا ستوي مساکین ستوي د دادوړ اګه دي چې زه اجتماع افترق اوه افترق اجتماع کله چې دا د جمع شي کنه بیا به جدا جدا د دې تعریف کوي فقراستو یلایم یملکو شیان مساکین ستو یدې کې الله یملکونی نصابن یا برعکس واخلہ فقیر دی ته ویلې کې چې څه شی مالک نه مسکین دې ته ویلې کې چې ځو نصاب نه مالک د نصاب نه یا برعکس او کله چې یوازي فقیر ذکر شي یا مسکین ذکر شي نو الټا ډوړه مراد بھی خان عاملین دا عامل جمع دا داغه اصولونه کی د زکات د عشر و غیره اگر چې مالدار دی لیکن داغه اجرت ورکول حد یمر رزی الله ون اخلم واخلله ډیر برکتی دیخه دغه دفتر کی چې بیا سوق کیخه غرزیتون کی یا غلیکون کی یا جمعکون کی یا ست تقسیمون کی دا تمام عاملو نو کی داخله والمؤلفه قلوبهم ادا ورکې دي شي چاته اغه چاته د پاره د جوړښت د زړونو دا وي اغه څو چې خوشاله ولې شي زړونو دا وي د پاره د تسکین د زړونو د پاره د عرفت جوړخ جوړښت د زړونو دا وي نو مسلمان دي دا غو ل قلب د پاره زکه خوشحاله وي شي لیکن د اغه وخت کې چې کلا مسلمان کم زوره او چه مسلمان غالب شنو خبره ختم لیکن ها وسمک ده عیلت موجود چی کننو معلول با بیا موجودی خواد وفیر رقابی پازه ده ولد و ساتونو که مراعی ده ناغا سرا آقلا ورکا صدقات فرضی صدقات ورکا والغارمینه او قرزدار اتا آغا چه زبردستیخ قرضدار شه ده غاره ما غا چاته ویلي کی مطلق قرضدار نه بلکې دي کې هغه داخل هم داخله چې هغه خلقو صلی کړي خپل پی سي پکې ورکړي ورکړي یا د غشنه ناغله ورکه خوافي سبيل الله او پر الله د الله کې څوک راوتي کنه هغه ځا مؤجاهدين حاجيان دغرنگی تالیبان فی سبیلی اللہ ویلی و فی سبیلی اللہ ورمکی لیل فقراء والمساکین دلتا و فی سبیلی اللہ زیاد مستحقین دا دیخوا چا اللہ د دین د اشعاد دا پر راویتی دیخوا بلی سلار نشتن دوی سل دوی لا زکاة ورکای او ابنی سبیل او د سبیل زوئی بلاری نیمان دا نبس اگر مسافر دے خوا بل سوکی نشتن دوی سبیل دے وس. مسافر دا فرایزاتمن الله هي دا فرایزدا دا, دا الله دا طرفنا فرظا فرایزتن دا مقرر مقرر شوی دا الله دا طرفنا واللئیمن حکیم الله بود حکمت واره ومنہم الذین یوزن النبی و یقولون هو اوزن او زنه د دینا کسان چې خفه کوي پیغمبر او وی هو اوزنن اغه قبلون کې د اره خبره پیغمبر پسې به خبره کولی مړه وا باورې ورو ورو په لارې تلل کنه تبوک مړه کس ده هو او زنن اغه قبلون کې د اره خبره ده وږي خودن کې د اره خبره ده کته ورته منګور ته جماعت مطلب نو ما دانه دیو د او خیر ده قل اوزنو خير لکم تو ورته هغه قبلونه د خیر ستاسو دي اندار خبره قبلونه کې نه ده یو منو بالله ویومن لل مؤمنین یقین کې الله منه خبره منه د مؤمنانو د مؤمنانو خبره منه ور رحمتون للذین امنوا منکم ورحمه د پردا کسانو چې مؤمنان له منکم د تاسو او رستو صورت الانبیاء کی اوصل ومکی رازی کنا ال تورت رحمتن لیل عالمین ویل دیو ما ارسلناک الا رحمتن لیل عالمین ادلت و رحمتن لیلزین آمنوا منکم صورت الانبیاء یوصل ومکی رازی کنا دانسا مطلب دا تمام عالم دا پارا رحمت دے چکل پیغمبر را گلے دن استحصالی عذاب اللہ منع کرے دے ادام امنان دا پار رحمت دے سا چ دوی دین او منا پیغمبر رسالت او منا د دوی لپاره خاص رحمت ده په قبولیت دین سره په قبولیت دا رسالت دیمان سره والذین یوزون رسول الله لهم عذابنا لهم ارکسان یوزون رسول الله چې خفقوی رسول د الله د دوی لپاره د عذاب درناک د دوی د شرم قبا یحلفون بالله اور سورت الحزاب ووم 50 استم کی راضی سوق چې د الله او د الله د رسول سوق چې د الله رسول خپقوی کنا سورت الحزاب ووم 50 استم آیاتو ګره ووم 50 استم آیات د سورت الحزاب ان ځ یوزونه اللهه لانه هم الله ف دنیا واللهه لانت کړی د له پاک په منې په دنیا آخرت کې د له مذا به مهم نه له مذا ن لم دام ی خللیفونه بل له لکومسمونهخورری دوی پ د څ چې د خبره منږ نه ده کړی د دریم دیر شمقب به د د پره د قسمونه تاوس د دې د پاره لې یوزو کوم چې تاسو خوشاله شئ تاسو د دنیا راضي شئ تاسو راضي کول لپا والله ورسوله والله ورسول رسول الله حق حق د دې ان یوزو چې الله الله رسول خوشاله کې الکان مومنین کشردو مومنان د دې یاري نارضي تاسو نه چا پیری چې تاسو خوشاله شئ الله او د الله رسول خوشاله علم يعلم انه من يحادد الله ورسوله وسخريه الله وركاي ايدين پويګو ن پويګي انه من يحادد الله يقنا چا چې خلاف او کد الله او د الله رسول محاده وکړه چا چې مخالفته کو د الله او د الله د رسول نه سمانه ځان حدود جوړکړه د شریعت ځان نی دین جوڑ کر خوا یا دا کمی حدودی شرعی چکم دی کنا رجم دی دا زنا و مطلب کوڑی دی دغلا گر لاسکوٹ کولی دوی شپک میاشتی قید تیر کازا خوا نو اللہ فعن لغو نارا جہنم بس یقینم دوید پارا اور دا جہنم دی خالی دن فیامیشہ بھی پدیک ذالک اللہ خیزی لازیم دادا شرمین اور سورت المجادلہ پیژمات کی مراضی یہ حضر المنافقون ان تنزل علیہم السوره یہ منافقان چې را نازل بشی په دوی مؤمنان باندې او سورت د بل قباحت تنبئهم بما فی قلوبهم خبر بکړی دا سورت دا مؤمنان بما فی قلوبهم پو اگر څومره چې دوی په زړهونو کې دا منافقر واخې په یره دی ښا د سره ټول غلاګانې دي کنا نو دې یریګې د سشن د دینان چې نازل بشي علیہم هم زمیر مؤمنانو تراجه تنبهو هم کې هم زمیر مؤمنانو تراجه فی قلوب زمیر بیا د منافقان تراجه دا سینه چې سره یو سوره تراشی هغه ب د مومنان ته زمنږ د قحتتون نو که نه زمنږ ده کوم چې منږ پر باګډی کو یا بد و ځکهی خو قسم نه قسم استداکان کولی نه غضای طب په د سفر کې د قسم قسم خبرې کړي دي نوله کولی ته هزی ته هزی ورته ووایهټکې کو تاسو الله په خبردار دا. ان الله مخرج ما تحذرون یاخه الله پاک کار کوي هغه چې تاسو یارهګه داګه د دا اسهارنا ولئن سالتهم ليقول انما كنا نخوز ونراو دا کولسته زيوده اتم د ارشاد قبا حدخه او کته تاسو کې دا دینا چې تاسو دا تا وردا پیغمبر صلی الله علیه و آله تبدیر دی وی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قسم په الله کړه چې دوی دا خبره کړې پیغمبر ته ذلیل و غیره ویل نو کته پوسټنه وکينو دوی وی انما كنا نخوز ونلعب یا کیندن منګه ځان مشغله او لبیکوجي ډیر وخت سفر دی ښه منګه چې ځان مشغله او غف مفيولو ځان الله صلی مبی علیه اسي خبر یا طریقه وزور نه خوشاله قول بالله و آیاته او ور توه الله پوره پیاتون ده الله پوره دا الله رسول پوره كون تم تاسو ژوند تاسو ټوکي کوي قد كفرتم بعد ایمانكم بهانه م کوي یقینا تاسو کفر کړلئ رسره داوی د ایمان تاسو نه ان عفوا طائفه منكم کما فی اوکرو منغا دیوډل تاسو نه نعذب طائفه ان ناف عن منكم الله بازي مافکړي وخا که مافيو کړو منغان طائفه منكم اور دا اوري استا سونا په توفيق د توبه نعذاب ورکو یو دلتا د بدي ب ان كانوا مجرمين په دي وجه چوي مجرمان دي بعضو بیا توبه وکړ الله توبه قبول کړې او بیا زور ورک مناف خو نه منافقات بعضو بعض منافقان سړی منافقانې باید د دوی نه د بعض نه دي بعض دوی مشادي د بازو سره پې خااق کې د دوی مشابه د ېدي که سر به سره مشا څنګه مشا یا مونه بل منکري و ن معروف و نه کو دوی خلکو ته پهنارا من المعروف خلقان معروف دنی ندیکار خلک جي حادثه منه کي نراوا ورتا کي خا زيامرنا بالمنكر دهم صالح ختم او ينهود المنكر دهم صالح ختم ويقبزون ايدي اهم ابندوي لسنا خپل ويقبزون ايدي اهم انفاقنا الله پلارې وره دوی خرش نه کوي خ الله ینا صلیحا فناسهم دوه هر کړه دی الله نو الله پریخي دي دقه شانې پریخي دي د رحمت نه کړي دي یا قینن منافقان هم الفاسقون دا فرمان فرماندی اوس الله پاک او خره ویره ور کوي الله پاک د منافقانو سره سره سر دا منافقو خذ سره اول کفر د کافرانو سره دا اور د جهنم هم شوه پدی دا جہانم د دوی د پاره کافی دی لاند کړه الله پاک په دوی باندې د دوی د پاره د عذاب همیشه من قبلکم کان وشد منکم قوا الله پاک دی موجودو منافقانو کافرانو ته کلذینا انتم مثل الذين قبلكم تاسو پښان ته د خلق یی چې تاسو نه مخکيو ستاسو کوفر دغه کوفر سې یو شان دیخه هغه مخکنی سو کان وا شد منکم قوه وو غوډیر کلک د تاسو نه پاتعقت کی او اکثرم ولنه پډیر وال د مالونو کی او اولاد او پډیر وال د اولاد کی نو هغه سوکرات د واجه د مشابهت سده فستم تو بخلقهم پس غو فیض واغستی په برخه خپل فستم تو پس فیده واقستی دو اگوی دا خپل برقنانو فاستمتا تم بی خلاقکم پس تاسو فیده واقلی خپل برقی کم استمتا اللذین من قبلکم لکسرنگی چی فیده اگستیوا کسانو چی مقید تاسو نو بی خلاقیم د برقی خپلنا تونیویس تاسو اللہ پاکی ابرخل کر لکن دنیای برخه د دنیاوی جون نصف فیده تاسو واقل آیا غو تاسو واقلی د دنیا جون دے تیر کئے وخستم کله ذی خازو خستم منه یا په ماناده به ساده مشغولتي او مراضيخه وخستم کله ذی خازو امشغله شي ته سو پشانت اغه خلقو خازو چې مشغوله شيو سمنا سرنګي اتباع د شهوات و د بدعات تاسو کې تاسو ماکه په تهواد شهواتو کې مشغول شيخه یا فستم تو بخلاقهم نه مراد د دوی برخه ده برخه دغه کفر واخه د بی دینای او د خواهشاتو تابعدار او خلاف د رسولانو تاسو ماغه خپل برخه واغسته ولائك حبیته اعمالم معلوم فی دنیا و الاخرہ دا کاسان دي چی برباد کړلی الله پاک حبیته اعمالم برباد دو دی د دنیا په اخرت یو دا کسان دوی دي تا و انیان علم یاتہم نبو الذین من قبلہم اس تخیفی دنیاوی ورکی التفات د غیوبتنا اس التفات د خطابنا د غیوبت کا اینه درغره دوی ته خبر دا کسانو چې مخه د دوی نو قوم دونو علی السلام هادیانو سموډیانو قوم د ابراهیم علی السلام د مدین والا ول موتفقات ارؤ سیدن کو الٹا شو کلو اغه قوم د لوت علی السلام اتا تهم رسولون بالبينات راغره دوی ته رسولان د دوی بالبينات په ښکار او دلائل لیکن کذبوا آغوی تقذیبو که خواب. مجھے تقذیبو که اللہی فماکن اللہو لی ازلمهم پس نو اللہ پاک چیز ظلمی کڑے دے پا دوئے منتے لیکن او دوئے پا خفل ذانون منی یزلمون زیادے کون کی دا منافق احوال ذکر شن راشد مومن حال لگ ذکر شیخ اللہ شیعو تتبینو بی مؤمنان صدیه مؤمنان خزی باز او مولیاه بازن بید دوينه دوستاند باذری مؤمنان صدیری کو قیدادی او بل مرگری دیخه پاکیدہ کی مرگری دی د یو بل تعاون بکی نه دی بل کرام مکی دی او بل عزت بکی خ دوستان پس کی دی عام ورنا بل معروف او انحوناج المنکر وینا بکی خلق او تا دنیو کو کارون او منکای و انا ک خلق د دني کو کارونو من ک خلق لرد من کرنا دا نارا واونه پابندي ک د من ور کوي زکات تابعداري کوي د الله او د رسول ندل ته خزانانه د ناره نو سره وزه کړي د خو مغ ته عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابيات دا, دا مقام اخته دیم د هر چا امر بالمعلوم نهي منع کر د خپل صلاحیت او د استعداد موافق د هرچا چا دعوت د دا کار چې کوم د د خپل صلاحیت استعداد موافق کسا اللہ دا دا پر دا دا اللہ اللہ دی اولا ک سایر حمو الله د س د تااقید دپ دغه کسان یقی د هم بهو کې الله پاک پ منې یق الله پاک ضرور د د حکمتتونلهدي وعد الله غمومنې اوول مومناتې جنات انتجرې انتجرار وعد کړه الله پاک د مؤمنانو سره ومؤمنانو خو سره د جنتونو چې په یوه بلند دغونو دا, دا غوی ولی همیشبې پغه کې ومساكن طیبه او د زینو مزیدارو چی نا پا کی پسجے کی فی دا ګورن چې استوونه پکی کې ګره مزیدارې ادو په صدې کې فی جنات عدن په جنتونو دا مشري کې ور رضوانه من الله او درزا من د الله به نا ورزوانو من اللہ اکبر اجودہ ذکر کا خوا او رضا مندی دا اللہ چی دا اکبرو دا دیر لوئی نیامت دی پا تمام و نیامت انو کی چا اللہ رازی خوا ذالکو والفوض العظیم دا دی کامیابی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین اس ترقیب ورکی جہاد اے پیغمبر جہاد کو دا کافران و سراغ پا قتال دا منافقان و سراغ قجب ا وغلو ظالم سخصه په مقابله ده وکه اوازاد المسير وي وغلو ظالم سمنا څنګه سخصه انظر بل بغز ولعدو د دوی سره بغز کوي د بغز په نظر ورته ګورای او د دشمن په نظر ورته ګورایخه او وغلو ظالم د دې منافقان او, او قبایح بیان کوي سختیده مانشه زيد دوی جهنم ده سبت غ زيد اگر زيدونه زید نه جهنم يحلفون بالله ما قالوا ور دو پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبادله دی پلاری ویله نو قسمونه خری دو پالا معنی چدو د خبرې نه دی کړي و لقد قالوا كلمات الكفر خاما يقینا وایه دوی خبره د کفره وکفر او په د اسلامم کافر شې دی رسد اظهار د اسلام د دینه و هم بما لم ینالو او کاس کړه د دوی دا هغه کار چې حاصل نکدوی چې هغه څه شو قتل د پیغمبر صلی الله دوی دا ټول کورونه کړی دی خواد. لیکن ومانقم الا ان اغناهم الله بدن غنی دوی دا ولی دوی دومره دا خلاف کئی اللہی بدنگنی دوئی مگر دا چی مال دا رکڑی دی اللہ پاک دوئی درا و غنائم و رسول دا اللہ مگر دا چې مال دا رکڑی دی اللہ پاک دوئی درا و رسول دا اللہ من فضلی دا وجد فضل دا خپلنا وجد فضل خپلنا چکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را نو غزوات شروشو نو مالی غنیمتو نو شروشو خرمتو نو دا غنائی ما مالی خوال لاده نو تقسیمی چاکرده پیغمبر اکرده فا این یتو یکو خیر الله پس کدوی توبو با زندہ بدو دوی دا دو دو پارا غوری او کدوی امہ خوارو دا توبینا نو الله اللوازا بنا لیما اصاب الله اللہ پاک دوی دو درازام درناک پا دنیا پا خیرات کیا او نبای دوی دو درازام پا ازمگا کی منوالین و او نبای د دوی د که سوکمو عین و لا نسیرن سوکم ددگار و من هم من آهد اللہ لئین آتانا من فضلی امی جمیل یا بازی لیکی سعلاو بن حاتب پیغمبر صلی اللہ راقی تدواؤکا پیغمبر اللہ مال راکی کنا صبح دا سی خیراتونم کم دا سی مسلمانم کم دا سی مسلمانم کم دا با پیغمبر پدوا الله پاک هغه لړې مالونه ورکړي چې کله دار شو نو اول بجمعه ته خراتنه بیا بجمات نه لري شنو بیا وجميره ته جمیله نه لري شنو کله چې زکات واخراغه یو سړی ورکلای صاحب مين نه لملې ټیکون پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و نبی زکات نه دا غستې شي په هیڅ زور کې نه غستې شي د بیا اول دی خو نه دا غستې شي وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَضَ لَعَلَّنَا يُؤْتَىٰ مِن فَضْلِي اوزنی د دنیا غدي يا حد الله چلوځې کړه د الله پاک سره لئن آتا نا من فضلی لئن آتا نا کړه کما تدخل طرف نا فضل نو لقد صدقنا ان خما او شوب مندم نکانو خلق لیکن اللہ فلما آتاهم من فضلی بخلو بی پس هر کلا شورک اللہ پاک دوی تا دفل فضلنانو بخلو بی نو بخلو کپاغے و تولا و غم مورزون مخیوارو دخپل اغلوزنائی مخوارو و هم مورزونو دوی امیشا مخڑو انکی دی فعاقب هم نفاقن فی قلوبهم پسراویس تعالی پاک منافقت پزړوند کې فاقب ہوں پسراویس تعالی پاک منافقت لرا پزړوند دوي کې فاقب ہوں راويست الله پاک پتا شي خلق منی یعنی پدي خلق منی راويست الله نفاقا منافقت په قلوب پزړوند دوي کې الایوم ایلا یومین تر آغا رضی پوری یل قونهو چه ملاقات بو که دوی دا اللہ سر دوله بی ما اخلاف اللہ پس او داغی چه دوی خلاف کړی دا الله نا ما باعدو ہو دا آغا چې چه دوی دا اللہ سر کڑی وار بیا مانی تو گره فا آقا با خم نفاقا پس راویست اللہ پا خلق و منافقت پزرند دوی کې ایلا یومین تر آغا رضی پوری یل قونهو چې ملاقات وکړه الله سره به ما اخلاف الله پسود دي چې دوی خلاف کړو الله نام ما وعده د هغه وعده چې دوی دا الله سره کړې وا الله پاک دا منافقت تر مرګه پرې د پزړه کې تن نه و به ما کان یوځبونو پدې و چې دوی ترو جنو نبی اسدور کې دا دوی دغه دا دا دا دا سړی داګه صدقانه دا قبول شيخ الله الله یاله سره نج هم اوس تخف له وررک دوی نهپ ی الله پاک پ دی سره هم په پټ د دوی منو په جغوی د دو منې الله الله ملغوب یقیال الله پاک کو دو کې د پټو غو الله زیین مزونونه م نه مطوب نهې د موونه فيصدقات والله ځین چا ډیر مال ورکړې دي نیو صحابی دي چې هغه یو نیم کیلو و غیر وربشنی ولې دی یاد أغنه لګېډې مشابو چټیر سو ورکول نو دوه یا کار د نو چا بچلک سره ورو ده ته ور پدی سکے دا خندا به کوله خ الله ودا کسان دی المزون المتوین چې عیب لګوي پر اغبت که یا پر ڈیر ور که اونکو دا مومنانونا فی صدقات پر خیراتونو کی منا یا کار دے اول لذینا لائی جیدونا اللہ جوہدہ اون آکسان چننم امی اگوی اللہ جوہدہ اون مگر مزدوری خپلا نفیز خرون منو بزوی ٹوگی کئی پاوی پوری دین سجوڑی سڑی خنداکی اللہ ساخر اللہ منو ساخر اللہ منو, ساخر اللہ منو سازادا تو کو ورکی پاک دیلرا ولهم مزابنا علی من دغه <تصحة> پر د عذاب ترناک استغفر لهم او تستغفر لهم وسانجام د منافقین او بیانگی استغفر لهم او مولا تستغفر لهم او د تسوید پر د پیمان مصدری سره دی بخنه د دوی لپاره او که بخنه نغواڑے بخ بخنه غختل د دوی لپاره ان تستغفر لهم 70 بخه غړی د دوی د پره او یا که لاغفر اللهله پهی چره بخه بهو کې الله پاکته ک شما پاک ځله وواړی س داسې عدت دیکن د سانه دی سبا ک ټول عدت زی کرددي فر دی پهې نو زوج د پهې مقبب په کې د سم دی پهکې من منطق دی پهې نو درنې ټول پهکې را جمین نو سباله چې بیا جمعه کې نو سب د بیا می دا پورتو کی مې او یا قراته منه ته دا خبره وکړه دا ویل کی سو زړه چیدوي له مافي غواړي الله یې نه مافي دا اول یذالک به انم کفروا بالله دا پدی وجا چیدوي انکار کوي په پا الله پاک باندې دا پدی وجا چیدوي کوفر کړه دالدا توحید نه د رسول د رسالت نه ولا ولايه القوم الفاسخين الله پاک نہ بخي لاي هدي الله پاک باخنه نه کي قوم نافرمان تا دلدا فاسقنا كامل فاسق مراد دي کافر فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ما وره خوشاله دي دي فرح المخلفون بمقعدهم دا منظر زروي اصل کي ټول د منافقاتونه مون اونليكل دا وسلو رحم پانسوستم قباحته فهل المخلفون بمقدم خوشاله دي المخلفون پاتشيوي بي مقدم پكينا سلو خپلو خلاف رسول الله په خلاف در رسول الله کې يا رسول الله وکره و يجاهدوا بمالهم او بد غني دي حرام غني نه جائز غني دي بد غني دي ان یجاهدوا بیام علیہم چې جهاد کیږي په مالونو خپل سره او انفسهم په نفسونو خپل سره په سبیل الله ولا رضا الله کی په خپل خداسی دی په ډیر خوشاله دی چې په خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دی نا استشاته او نور تسویلہ تنفیرو فالحر موزه په ګرمای کې نا پینزم په زستم قباح لا تنفیرو فالحر ګرمي د څړ قلت ور توار نار او جهنم شد اور د جهنم ډیر سخت گرم دی وره لوکان یفقون کدی پوی فلیذقو قليلا ولیبکو کثیرا فلیذقو امر پمانه د خبر سره دی خاندای په لگا زمانہ لیکن او بجړه ډیر زمانہ اوس دنیا کې قتاس لگا زمانہ او خاندای بیا ودا سی او ځاړي حدیث کې راضي چې ځاړي و ځاړي و تومره و ځاړي چرستور ګونید اوخه پوزید او په پوزې به وینه روان شي جسا بیمان کان نو یخصون بدلدا پساو دا غ معلوم چي دوی کوي فاین راجا کل لو الا طائفتم منهم وس الله پاک خپل پیغمبر ته وي د تبوک نو واپس روانه کړه دغم منافقان چې نیدی راغی نی نو فا این را جاک اللہ ایلا پس کواپس شوی تا فا این را پس کواپس کری تا اللہ یو ڈالی تا دوینا نو فستا زنوک علی الخروش نو بس دوی بتانا اجازت غوانی دا پارا دا وطللو دا جہاد بلا مقادا سرائشی د خیبر بغیرہ خېبر موقع قمخ تللا یا رستو رستو داس یو مقدمه جہاد را شي نفق قل لن تخرج ما یا وذا پس واتا هي چری بن وزیدا ما سره چری ولن تقاتلو معي عدوان اهي چری کی طالبنه کوه زما په مرګرتیا کې د دشمن سره زما د مرګرتیا نه تاسو وته تاسو زموږ د مؤمنانو په فوز کې نه داخل وال نه کومری تون بل او د یقین تاصوره دا شي په ناستې او والله مرتې نا کت نو فدو مال خاالفین پهکې نه سره د پات د کدون کو نه شاده د ماضورینو زنانانه سره کېله سلله ه مننومات تا غوره پې غمبرې خ داغت تی بخاطر د پاره پیغمبر صلی الله علیه و آله او اخر د منافق جنازه کول لکول د عبد الله ابن هبې داغه جنازه لته لري اغه راوخ کړي داغت اې کپړې او غستولۍ عباس رضی الله عنه چکلا قید شیو کړم داغه په رد بدن او داغه د چا جامی برابر تنظیم ته جامه ور کړو الله یو قانون را وولېګولان تو سلله ح مننو معط به د دوه به نه کوې په یو کس د دوی بې چې مړ شي او د حکله او دلته تو سللی جناه دا سل والله تو سللی جه به نهکي په یو د دوی بنی چې مړ شي او د حکله د دوی بورې ولا نهکي والله ت او نبه و درې کی علاقه بری یعنی عین د قبري خو دا خبر دا کېده د دعا دعا, دعا بوله نو ورزکه د پیغمبر طریقه دا و چې کله قبر توا ميت د نا کړه شو خوره په واچونه شو پیغمبر صلی الله عليه وسلم وي استغفروا لا خیکوم صلوا له بالتسبيح دته لپاره دعا غنه ورای چې الله پاک دې خلک کی ولا تقم على قبري يعني عند قبري ده دوی د پارا ولا تقم نبودريږي د خبر د منافق سره د پارا د توا ان هم كفروا بالله ورسوله يقين دوی كفر کړل په الله په رسول د الله وماتوا وهم فاسقون مړي دی په داسه حال کې چنا فرمانو ولا توجب قام والهم واولادهم ير دي کې کوړې کسان به رویده حسبنا سبوالا خلق وی الله ولا توجب قاموا لهم واو اولادهم لحاظ بنا کئتا تعجب کیونه غرضی تا در لحاظ بنا کئتا دمالون نو دونه دا اولاد دوی انما يريد الله ايعذبون یقینا غوري الله پاک چعازا ور کیتی ذرا به اپدیسرا پدې اموال او اولاد سره دا مالونه ولله ډېر ورکې دي دا سه احسان نه دي الله غواړي چې عذاب ورکې دي ذرا بها پدې په دنیا په دنیا کې دا د دوی درد سر ده وتزه حق انفسهم وهم کافرون او زیبدت روحونه پدا سيال کې چې دوی با کافران وي ګور دا دوی مالونه اولاد د د دوی د ما غنا شدا یو نعمت ته سبب د عذاب دی او اخر د شمرین او کافر به مریخه و اذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله کله چې نازل کړي شی او سوره ته جهاد دغه مضمون سي چې ایمان راوې په الله باندې جهاد او کای مع رسوله په مرغړتیا د پیغمبر خپل کینو استاد انا کا اولو طول منو اجازهت غوړې د اولود تولی منو هم مالداران دادوینا تاقت والا خلق چې جی بز زمانگ دا سی ضروریت تیخوا وقالو سوی اظهرنا پریگی دا مانگ دا پیغمبران نا کم مال قایدین جی شو مانگ د که ناستو سرا دای شپاگم پنزستم قواهد دوی گواڑی چی بز شاید دا خلق شاید سو کی خوزنانی کن الله وی رضو بی این یکونو معا خوالی فی خوشحال دیدوی پدی خبرات پس خبرات این یکونو معا خوالی فی جیشی دیدو پاتی کی دون کنن پدی جاید خوشحال دیدو و تو بی علا قلوبیهم محر و اللی پاک پزروند دوی من فهم لا یفقهون پزدوی نپوی رضو بی این یکونو معا خوالی فدای اوام پزرستم پوباحت و هم لا یو قندایاتم پس وستم لیکن الرسول والذین آمنوا ما لكن رسول الله کا سچی مان را وړے پتا بيدار ایت دی رسول کی جہاد کي پر مالونو خپل سره پنفسونو خپل سره الله و الیک لهوم الخیرات دا کا سند پر الخیرات ډیره خوشاله دي له پر ډیره خوشاله دي یا د دوی نورم ډیر عام لونادی او لا یو کومل مفلیون کامیاب تارکړې دی الله پاک د دې لپاره جنته نه چې بيګی لا د رینه والے همیشه وي پاکې دغې کامیاب ولوي وجاء المعذرون من الاعراب د یو بل فرقه په کې بیان نه ښه وجاء المعذرون من الاراوی اوراغل په دروغه باندې کونکي د باندې چانو نا طب بني غفار قبلوا ليوزن لهم دديده پر چې اجازه تو کړي شېدو ايتا وقع الذین كذبوا بالرسول او کنا استلغ خلق چې دروغ وی وی الله او رسول الله تا دا خو یو جدا جدا قسم خلق وي ادا وقعت قمعذرون دخ سَيُعَذِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ زَرْدَ چي اورسي ا کسانوتا چي پکو پر فاتي شيوي دي منهم دد وين عذابن عليمن عذاب درناک لَيْسَ لِلرِّفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ وَظَهَرَ كَرَجُ الْمُنَافِقِينَ تَزُورُونَ وَكَرَشَکَن نګور هغه خلق زورین دی سایمانو منتی او جہاد لنن دی تیری دا خو نفیر عامو کن نو اللہ پاک آغا مستثنہ کئی خوا نشتی پا کمزور منتی پا کمزور بدن ولو منتی, منتی ولا علی المرزان نپا بیماران منتی ولا علی اللزین نپا آغا خلقو لا یجیدو ناچی نمومی آغا سر چی خرچ کی دوئی سر شیور سر نشتی چی دوئی خرچ لے ام نشی سا ور سرم سوم نشتی نو حر جن سمن نشتی سی شے حر جن سگنا سگنا پاکی ناستنو دی جہاد کی دومن لیکن شر دا دے ازان نسا خول اللہ ورسولی کلچی دوی خیر خواہی کوي د الله و دا اللہ دا رسول اگا صدا یو حسون علی جہاد دے خلق جہاد ترغیب ورکی دے انفاق ترغیب ورکی خواہ دا زین ادیناس بلکه د مجاهدینو سره شادت تعاون کوي تقریر نه کوي ناشتی خلق تیزه تیزي خا نو مال المحسنين انا من السبيل نشته ده په احسان کوونکو باندې سر ملامت یا اتهام د محسنین چاته د غیزان سهول لاته دا ډیر مخلصین دی خا الله پاک ورکنه کوونکو دې رحم کوونکو دې ولا على الذين اذا ما اتوكا لتحملهم قل الا اجد ما احملكم عليه سكنوا ان اسواركي شبغتنوا ګور سوالیانو نه بغیر ختلل ډیر کرانندو ته سوالي سره نشتي پیغمبر صلي الله عليه وسلم تراغه لې چې مجلس ولې راکا ناغه پاتشوي دیخه اغه ډېر جړه تل بیا الله ولا على الذين اذا نشت ده گناه پاکسانو منی کله چراغ لطا تا ازا ما آتاو نشت ده گناه پاکسانو کلا چراغ لطا تا صد پار لی تحمیلام چی سوالی ورکڑی تا دوی لران تا دید پار راغ را نو قلت اللہ اجدو ما احمی نو کمالای انتا ورطوی زنمو ما آغان چی سوارکم تا سباغی نو تولو نو اپشل و اعينهم طفيز من الدمع او سترګداوي په اولي وخت کې وجه د وجد خفقان نه خفقانه پس الله يجد ما ينفقون چې دوی دمومي هر شي چې خرجي نو جړل جړل جړل په جړه جړه کنا نو واپس شوه انما سويل نو ګور دلته ما احملكم عليه پیغمبر صلي الله عليه وسلم لরাল ورته وي چې موږ لږی سولي په کارد نو تا ورته لا اجې دو ما حمل کو ما لای زن مو ما غ چې سوار کم تا سو پغایمن اوز دې زنا لويز وان تا چروي پرامبر صلی الله وسلم جوند ګور سوړلی نشي پیدا کوله په اختیار تصرف کیږی ان مسویر ولل الذين یستاذنونک یقن یا الملامه یاد په اکسنو چې اجازهت غوړي دتا نا اسا ده پر ترک الجهاد وه او حالدا شدا مالداراندی رزو بي اي كنوم دوی خوشاله شيوي دي پس پدي چشي شي دوی د پات کې دن سرا دوی پدي خوشاله دي الله فرمایي و تبع الله على قلبي مهر ولله الله پاک ده دوی په زړه منته په هم لاي دوی نه پويږي چې څومره ګناه دي پر ترک الجهاد یا اعتذرون الیکم اذا رجعت ملای ګور الله پاک خپل پیغمبر ته چې کړه ته لاړ نو اپس دا کوم چې jihad لا نه درغینده دوی تو یا اعتذرون الیکم اذا رجعت ملای ته دروغ بههنه به کوي دوی تاسوتا کلا چې تاس او واپس وې دوی تا نو تو ورته لا تا اعتذر حضور نمو پېش کاوه لن نو هچره باورنه کومه پتا سو منته قد نوان الله من اخبارکم یقینا خبر را کړل من تعالی پاک من اخبارکم د باز حالت استاد کور پیغمبر ورته من تعالی خبر را کړل اتاسو بانی مان هم کوي خو ز توبه او بس هي وسير الله و ملکهم ورسوله اینده دparagraph ګوري الله عمل است رسول الله ثم تردون الى عالم الغيب بیا ب اوګر زو شیطان سو چې عالم ته په هر پټو سرګن مننه پس خبر به کی تاسو په هغه چې تاسو یې کوي وګور پیغمبر صلی الله علیه و علیه و رسول تاسو عمل بهنی لکه دا خو التا اغه حال بیانې چې التا پیغمبر موجود په خپل کنا ابي ورته و ستم تردون الى عالم الغيب عالم الغيب هو الله دکنا اغا تبستاس ثم عملوا غرزي خ او قدغ شاني رستو انظاما اول عملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون يوصل بين ظمئات او ورتا اعملوا عمل کوي بني الله پاک عمل استاس رسول الله مؤمنان مومن انده دي لپاره کې ویاسويخه صحيحلفونا بالله لكم زردې چ قسمون به خري دوی په الله تاسو تا اذن قلبتو ملکم کل چی وا تاسو دوی تا لتعرزو عنهم د سده پر د دې د لپاره چې مخ وړوي تاسو د دوی نه نه د دوی د ملامت نه سي جي مون ملامت کوي ما زمنګ دا وزرونو دا قسمونه بدر تخوري نو الله يفار رضوانهم بس مخواړ وای د ملامت ګرای نه پرې کېږي ان نه هم رسن یقیناندا خو ګندلي پرېتان دوی نه سقواړې و ما واه جهنم زيد د جهنم دې جسام بما كانوا يكسبون بدل پور کې دي شي داوا بلون چې دې کوي يحملون لكم نو چې په دې معنی خبره د غزيته ورسول ک نو قسمونه دوی تاسو ته له تر ځوان هم د دې دا د پرچ خوشاله شي تاسو د دین تدويم قسم د سره در آزاد پاره نو الله ونا وس فین تر ځوان هم پس که تاسو خوشاله شوی د دوی نه راضی شوی نه فین الله له لا پس يقن لا پاک ناراضي کیږي د قوم نافرمان الارابوا شد كفر ونفاق واجدر الله يعلم حدودا عنذر الله على رسوله بانداچان چې دي کنده دي خاريان نل ډیر سختی الله وي بانداچان ډیر سختی په كفر کې او په نفاق او الله وي واجدر الله له له لا يقضي الا يعلم جفون شذوي حدودا الله په حکم نور باندې ان شاء پاک را لګري دي په حضرت رسول منه العرب اشد كفر و نفاق هو اجدر الله يعلم لا يقتدي خبر الله يعلم چې نه پويږي حدود ما انزل الله په مطلب د هغه حکاماتو چې نا ذکر دي الله پاک په خپل پیغمبر باندې نبي علم دي جاهلي په قران او حديث من تنه پويږي د پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه د پیغمبر په زمانہ کې لریو کنه نو په کوفر کې ډېر زیات والله علیم حکیم الله په د حکمتونه وره ومن الاراب من يتخذ ما ينفق مغرمه باز د باندې چا نه غدي چې غنی هغه مال چې خرج کی مغرمن تاوان باز یو کې سمال خرج کی خدا تاوان غنی سره ثواب پکې نه غنی و یا تر باسوب کو مو انتظار کې احساس د مصیبتونو یرا تکل بدو منیم ست تکریف رازی خواد علیہم دائی رتس دا یا جمله خبری دا یا جمله دائی دا علیہم دائی رتس سوئے پدوی دی افتونا بد اپدوی دی اللہ راولی افتونا بد الله پاک ار سوری پار سپوا دے دول بندچان و ریوشان ندی اللہ و من العرابی من یومینو باللہ والیوم الاخر بازی دا بندچان ناغا دی چی امان دری پا اللہ پرز دا ما یون فقو گنی آگا چی خرچکی قربات نید اللہ سوابونا دا اللہ نا و سلوات رسولی او سبب د دعاگانو د پیغمبر دا سبب دا سوابو نو سبب د دعاگانو د پیغمبر گنی الا <سؤال> انها قربت لهم خبر لار يقينن دا قربت لهم دا هر چ کوم دکنه دا سبب دنيز دیواله د دوی د پارا سيوخ لهم الله في رحمته زردي چې داخل <سؤال> بکري الله <سؤال> پاک دي در پخ رحمت کې يقين الله پاک بخنه كون کې رحم كون کې ز ي ولسمرطا وقفدا ويرځي